Prophet is a fool. Spiritual man is mad. For the multitude of thine iniquity and the great hatred. Jó reggelt! Ma a 2019. december 5-e van, csütörtök és 5 perc elmúlt reggel 7 óra, ez a Kejfej Jancsi. minden amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fialajános 14 éven a uliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Mínusz három fok van, legalábbis a hegyen annyi volt. Eltakarították a havat, így aztán Sándor el tudott menni a teherautójával. Tőlem kérdezte, mert azt gondolta, hogy én egy nagy hatalmú medvebocs vagyok, de nem. Tudnék e segíteni. A hó eltakarításában, hogy el tudjon menni dolgozni. Amit az időjárás még nem végzett el, azt elvégezte a hóekert. Két nappal később. Mint hogy leesett a hó. Hogy a két napi munkadiával kitartozik Sándornak, mindenki döntsel. 061489 és 063677 egy Én megmondom önöknek, és szintén én nem értem Gotár Pétert. Amit én a Gotárból ismerek, nem túl sok. Az már rég azt kívánta volna, hogy kijön a mezőre, és azt mondja, hogy mit akartok. <gül> e fejek! Valami olyan mértékben van túltólva ez a történet, de ha azt kérdezik, hogy milyen irányba, akkor nem tudnám megmondani. Fölfelé, lefelé, oldalra. Hogy a politika ez generálja vagy elszenvedi, azt kérdezzék meg a Filipovtól. Én minden esetre egyetlen szelindeket se eresztek el, sőt, Kifejezetten arra biztatom a kint lévő véreveket, hogy menjenek haza. Prophet is a fool! Sugar. Ma a 2019. december 5-én csütörtökön Nula hat és nulla figyelek a valamire. Magadról beszélsz, fiala, ugyanúgy szeretsz a hatalmaddal. Én ugyan azt mondtam, hogy visszajöhet a műsorba, de ne haragudjon. Én nem vagyok az ön sepsziáteres, egy gyógyszerésze. Nekem kintszenvedés, öntelviselni. 1 4 8 9 0 9 9, -9 -0 -6 -6 -7 -7 -1 -1 -1. Bármilyen témában Fél nyolctól Niedermüller Péter Nyolctól Gyorgy Javis A maival együtt még 12 műsor abból kettő közéleti Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás mindazonáltal. Perszünk valós Talán Gotartól kezdve van egy ilyen Hát legalábbis itt a fővárosban Hogy máshol van, azt nem tudom Egy ilyen histerizálódási folyamat De hogy ezt én jól e Vagy sem, nem tudom Mert a Filippo számon Számunkért Ignorálás, ha nem is működik Bennem, de... de Ugye az ignoráláshoz Először befogadni kéne Aztán megtagadni de nálam a befogadásod is kezdenek problémák lenni. Úgy vagyok, mint a tegnapi hallgató a határon lévő alagutakkal. Megpróbálom a témát beilleszteni az én befogadásomba, és ha nem sikerül, akkor tuszkolni nem kezdem. Aki tuszkolásos műsorra kíváncsi, tekerjen el a 98-0-0-ról. 06148909999 és 0636771161 figyelek, ha van mire. De nem forszírozom a forszírozhatatlant. Vagy nem forszírozom a nehezen forszírozhatót. Ez így pontosabb. Zenét magát, de belem, hogy mi ez az meg az, ami jó. Ez Jagger. Köszönöm szépen. további jó Viszont. Az... a kivérádió átöltözik a éterbe, akkor mi is átköltözünk egy időre, de ez csak két hétre igaz. És a kérdésem az, hogy, amikor a hazaegünk jön a akkor fogunk téged tudni a hallgatni? Hát, ha eléggé szahar viszonyok közepette, de úgy tűnik, hogy igen, tehát interneten is, és földi sugárzásban is. Húha, ez az utóbbi, nem értem. Hát, hogy lesz, Foszban. lesz, lesz FM fölgyi Én nem a civil rádióban fogok valószínűleg dolgozni hatodikától, de ezt mondtam. Oké, okay. köszönöm szépen. De ezt egyelőre legalábbis ezen a héten biztos, hogy nem fogom nagy dobra venni, arról nem beszélve, hogy Közben megpróbálok ezzel a rádióval is együtt maradni. A jövő héten pénzszerzési akcióba is kezdek. Aztán, hogy önök milyen mértékben lesznek aktívak, ezt majd eldöntik. Nem szívesen költözöm, de nincs rá más módom. Azt mondom, hogy aggódom ha a civil rádió internetes létezése, hogy csak interneten fog létezni, akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam. 1 4 8 9, 0, 9, 9, 9 Hadd már is a zsűrit. Elsőként Lestján Endre, a klub alig gazdasági igazgatója. Utána a zsűri elnöke, Szabó Zsolt, a Sió EKS KFT humán erőforrás igazgatója. 33-assal már, és itt van Komáromi Brigitta, 21 éves. Szereti a kihívásokat, a megmérettetéseket. Szeretné tudni, hogy milyennek látják az emberek. 30-as sorszáma, értségtünde 18 éves. Érdekli a média mm -hmm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok úr! Én csak azért ittom fel sokat gondolkoztam ezen, mert én nagy köszönettel tartozom önnek, mert egy barátommal aki a nyáron meghalt önnek, köszönhetően tudtam még előtte találkozni májusban, egy ilyen messziről jött velem, és uh, sajnálom, hogy megszűnik a műsora, és csak ezt el volna ennek mondani, hogy ezt uh, köszönöm önnek. Hát, ha minden igaz, akkor a civil rádió sem szűnik meg, mint hogy az én műsorom sem, de sajnálom az apropót. Ezért jelentkezett erre a versenyre. Tapsoljuk meg, igazán megérdemli. Mintha az előző hallgató nem értette volna azt, amit a fókussal beszéltem, biztos bennem van a hiba. Köszönjük szépen, tapsoljuk meg őket! Lehetek majd proaktívabb, mint amilyen most vagyok. Minden esetre engem mindig megdöbbent az, hogy itt van egy fél óra lehetőség arra, hogy bármiről beszélgessünk, és. Oké, okay. szilágyi zene, szöveg, csönd. Hát, hogyha ennyire nem települnének egy témát sokkal. Arról nem volt szó, hogy szánni való volna Arról nem volt szó, hogy csak azért beszélgessünk, hogy ne legyen csönd. A szegénységi bizonyítványom ott van a fiókban, de szát egy ilyen szituációban nem venné elő. Jó reggelt! viszont Tívánok, vagyok. Azt az kérdezni, hogy ez a műsor alkalmas arra, hogy beszélgessünk mondjuk az apa-fiú viszonyról az évek múlásának. Biztos, hogy nem, mert fél nyolckor felhívom Nidermüller Péter. Tehát vagy hamarabb ébredt volna, vagy fél kilenc után kell még ébred lennie. Niedermüller Péter van a vonalban benne. Figyelem közelről távolra azt a világot, amit Budapesten van, és azt mindenféleképpen érzékelem, hogy ami a polgármesterek megnyilvánulását illeti, ami egyébként egy tízes skálán kettesre fontos, hiszen az a fontos, ami zajlik, nem az, amiről beszélnek. Az is fontos. De nyilvánvaló, hogy a hétköznapokban ön se a 24 órán keresztül interjút. Én sajnos 24 órában létezem úgy, ahogy vagyok, de hát mindegy, ez legyen az én szociális problémám. Tehát azt mindenféleképpen érzékelem, és ennyiben magamról beszélek, hogy a mostani helyzet annyiban nem változott a korábbihoz képest, hogy a sajtót egyértelműen be akarják állítani a tekintetben, hogy baráti és nem baráti sajtó. A baráti sajtó mindent elnéz azoknak, vagy nagyon sok mindent amit egyébként e, e, megtalálhatna kivetni valóként, a másik pedig kifejezetten ellenségesen néz rá, és csak a sajátjaira néz pozitívan, bizonyos szempontból a sajtó teljesen el van szabadulva a szónak abban az értelmében, hogy e, azok a pártok, amelyekhez kötik őket, azok már azt se tudom, hogyha, ki, e, e, tehát, hogyha kiraknák az indexet, akkor fordulna a sajtó, vagy pedig ha megnyomnák a féket, akkor lenne fékezés. Mindazonáltal nagyon érdekes figyelni azt, ami zajlik, beleértve az önáltal vezetett hetedik kerületet, ahol elég megnézni az önkormányzati előterjesztéseket, és nem szükséges felfedezni különböző dolgokat, mert hogy ott vannak papírom. Az, ami a Bulinegyeddel kapcsolatos, és amivel kapcsolatban önt kérdezik, az látható módon, vagy ér, általam legalábbis érzékelhető módon jelen pillanatban a sekiköpni seki lenyelni kategóriájában van. Um, alapvetően mi a gond a Bulinegyeddel? Ugye itt van előttem garai Dórának a meglehetősen hosszú összefoglalása, de mindjárt az van benne, ugye, hogy 2018-ban 52479 fő volt a lakosai száma, és azt írja, hogy drasztikus elvándorlás, ami 5,4 százalék egyébként. A drasztikus elvándorlás az nem 5,4 százalék, és ezt csak azért említem, mert maga az önkormányzatban dolgozóknak, a képviselőknek is a hozzáállása, hol hurrá optimista, hol pedig olyan letargikus, hogy az ember próbálja a kettő közötti átmenetet megtalálni, és Garai Dóra, ahol dolgozatát elolvasva, Hát én nehezen tudnám megállapítani azt, hogy mi a tendő független attól, hogy az előterjesztés ezzel együtt vagy egy független megszületett. Gorai Dóra egyébként egy olyan személy, aki korábban még az önkormányzati választások kampányában megszólalt a Keifei Hancsiban. Akkor engedjön meg, hogy egy mondat visszatérjek ö, a legelejére annak, amit mondott ö, nevezetesen a baráti és nem baráti újságokhoz, vagy médiához, vagy újságírókhoz. Azt, hogy mondjam, hogy ha én a saját személyemre, vagy az általunk a körülbelül felvetett problémákra gondolok, akkor egyszerűen nem látok velem szimpatizáló vagy baráti újságot, hanem én beteg pillantást a 444.hu-ra az indexre, vagy bármi másra, ott csak olyan írek jelentek meg, amelyek az önkormányzatot, illetve engem negatív színbe állítanak be, amit én tudomásul veszek, és a kis ujjamat sem adhattam, csak mondtam, hogy azért ez nem így van, hogy vannak ilyen baráti újságok, hogy mindent elnéznek, nekem senki nem el semmit, és én ezt egyébként így helyesnek is tartom. Áttérve a buli negyedre... De mondom, ön kifejezett ellenségességet lát, vagy olyan kritikusságot, nem. ami indokolatlan? Nem, nem látok semmiféle kifejezett ellenségeskedést, bár időnként azt is látok persze, de nem érzékenykedek én ezen. Nem, csak azt gondolom, hogy én nem ismerek olyan orgánumot, amelyik mondjuk úgy, ahogy önfogalmazott, nekem mindent elnéz. Én olyan orgánumokat ismerek, amelyek egyébként nagyon helyes módon, mert szerintem ez a sajtónak a feladata, vagy a médián ez a feladata, nagyon kritikus pillanat. Jó, legutóbb a klubrádióban hallottam, az a riport az ég a világán nem szólt semmire hát ilyen riportok előfordulhatnak visszatérve tehát akkor mi a gond alapvetően a bulinegyeddel? ez a buli több probléma is van ugye ön említette Garai Dórát aki hát korábban az élhető elzsébet város nevű civil szervezetnek volt a képviselője most bekerült a testületbe és, és hát aki élván... ugye egyebek között emiatt is költözött el az otthonából ahogy azt elmesélte Hát ugye ezt én nem tudom, hogy ő költözött el az otthonában. Hát nem akkor ezt mesél Igen, ez nem is tartozik rám. Ugye azt kell nagyon világosan látni, hogy Garaidól és az élhető Erzsébetváros egyetlen dolgot mond, az, hogy legyen éjféli záróra, és ezen kívül semmi mást. És szeretném mondani, hogy azáltal, hogyha semmi más megoldás nincs, csak kizárólag az éjféli záróra, azzal nem oldódnak meg a problémák. A problémák nagyon összetettek. Egyrészt, ha szeretjük, hanem a bulinegyed, az egy rendkívül erős gazdasági jelenség, írtatlan. Azt látjuk egyébként, termel. hogy maga a bulinegyed, hogyha azt egy ábrán ábrázoljuk, hogy az most éppen a csúcson van, most éppen a tendencia annak a látogatottságát tekintve csökken, vagy ez egy permanens öröm és probléma faktor egyszerre. Ez egy permanens, öröm és probléma, problémafaktúra egyszerre, nyilván nyilván tévés. Ön úgy számol, hogy megmarad örökre? Nem, én azon úgy számolok, hogy mi ezt át fogjuk alakítani, csak nem év nélkül, és nem csak szigorúan tilalmak és büntetések mentén, mert úgy nem lehet. Tehát, ha visszatérhetek az előbbi Igen. mondatomhoz, ezeket a gazdasági érdekeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez több milliárd forintot hoz a költségvetés. Itt meg kell, hogy álljunk, meg... ugye ön ezt rendszeresen elmondja, hogyan valószínűsíthető az az összeg, amely. Egyébként befolyik különböző zsebekbe a buli negyed fogyasztása, látogatottsága révőn. Csak becslések mentén, tehát nincsenek pontos számok erről, arról nem is beszélve, amire ön most az előbb utalt, hogy persze, hogy van egy csomó, hogy szokták ezt mondani, ilyen fekete csatorna is a buli nem életlen, hogy abban a pillanatban, amikor elterjed a híre, és az jó kérdés, hogy hogy terjed el a híre, de elterjed a híre mondjuk egy navellenőrzésnek, akkor így változik a kép sok tekintetben. De visszatérve még egyszer a megoldásokhoz, nyilvánvalóan egyetlen egy dolgot, és ugye erre mondta ön, hogy, hogy se lenyelni, egy nem tudják. Igen, én is azt gondolom, hogy szükség van az éjféli zárórára, de azt is gondolom, hogy ezt nem lehet észnékül bevezetni, hanem csak konszenzuson a is, és egy olyan kritériumrendszer mentén, aminek az alapján lehet ez alól kivételeket kérni, vagy hogy szokták ezt mondani. Nem fogom abban a hogy... közbekérdezést. Azt árulja nekem, hogy a 9.2013. február 22 i önkormányzati rendelet hatája miért nem terjed ki belső városra? Azért, mert egyrészt az előző önkormányzat ezt egy testületi határozatban megszüntette, tehát a hatáját. Másrészt pedig azért, mert van egy jogbizonytalanság is, mert a kormányhivatal szerint az önkormányzatnak a világörökségi területen, és Belső Erzsébet város uh -huh. jelentős rész ebbe a kategóriába tartozik, nincs intézkedési jogköre. Tehát magyarán a kormányhivatal azt mondja, hogy az önkormányzat ezen a területen nem határozhatja meg. A, hát a kormánynak meg a kormányhivatalnak van, az önkormányzatnak nincs jogköre. ezzel? Ezek nem élnek velük, ők azt mondják, hogy legyen 0-24-ben nyitva az úgynevezett buli negyed. De gyorsan hozzáteszem, mert a jogbizonytalanságról beszéltem, uh -huh. hogy ugyanakkor van egy bírói döntés, aminek az alapján sor került annak idején erre az eredménytelen népszavazás. Uh -huh. Tehát a bíróság és a kormányhivatal nem tud megegyezni a tekintetben, hogy kinek van itt jogbizonytalanságban És ez mennyire köti önt? Az... Hát ugye abban az esetben, hogyha a kormányugatlanak lenne ig ig igaza, és az önkormányzatnak nincsen itten jogköre, és nem intézked az önkormányzat, akkor nem tudunk ilyen rendeletet hozni. Akkor, hogy mondjam, légüres térbe szaladkálunk. És De hogyha a bíróság ezért, oldalánál? Ha a bíróságon akkor természetesen hozhatunk. De ugye azt nem szeretnénk, és semmiféleképpen nem szeretnénk, hogy mondjuk a február 28-ai határidőig kidolgozunk egy javaslatot sok munkával, konszenzusosan, megegyezések alapján, hogy március 1-én azt mondja a kormányban, hogy az egész érvénytelen, mert hogy? Tehát nekünk most ezt a joghézagot is, ezt a jogbizonytalanságot is tisztázni kell. Azért mondom, hogy lehet nagyon hangosan kiabálni, hogy legyen éjféli záróra, csak végig kell gondolni, hogy minek van értelme, mi egy okos megoldás, és egy ilyen érzem, Ugye ez annyira vagyunk, így úgy, van, amit ön mondt, hogy Garai Dóra dolgozatában az szerepel, hogy amelyben a helynek az új rendelet szerint évfélkor be kell zárni, az emberek partikultúrája normalizálódni fog, visszatér arra nem is olyan régi, de már elfelejtett időbeasztásra, mi este 6-tól 11-ig is meg lehet ugyanazt a találkozót ejteni, mint 11-től hajnali 4-ig. Ez kicsit egy olyan apának a gondolkodása, vagy anyának a gondolkodása, akiről a gyerek azt gondolja, hogy már nem gondolkodik korszerűen, függetlenül hogy hogy Garaidóra életkorából adódóan nálunk jóval fiatalabb. E, azt kérdezem öntől, hogyha teszünk egy veszőt, mert ahogy én kiveszem, a, a szavaiból önnél van vesző, akkor mi szerepel az éjféli zárvatartás mellett még, vagy helyette, és vagy egyáltalán? Ja. Az éjféli kapcsolatban a legerőteljesebb követelés az az, és ez egy jogos és legitim követelés, hogy az ott élő emberek olyan zaj környezetben, olyan zaj élnek, amitől egyszerűen nem tudnak aludni, nem tudnak pihenni, nem tudják magukat kipihenni. Ez igaz. De ennek nem az az egyedüli megoldása, hogy éjfél után mindenbe záró, hanem vannak egyéb megoldások. Például lehet a vendéglátósokkal arról tárgyalni, a nyilvánvalóan fog is folyni tárgyalás, hogy nem lehet kivinni mondjuk az utcára a különböző zeneeszközöket, minek hívják, hangszórókat, egyebeket. De van ennél egy súlyosabb probléma. Nevezetesen az, hogy a zajnak a 90%-át az okozza, hogy a vendégek, a turisták, a vendégek, akik benn vannak ezekben a vendéglátóipar egységben, amikor rá akarnak gyújtani egy cigarettára, <kül> akkor kimennek az utcára. Mert hogy az ételmekben lényegében ma már sehol nem lehet dohányozni. Na most ha kimennek, ott beszélgetnek, sokszor kiabálnak persze, sokszor üvöltöznek persze. Ezt az aj forrást nem tudja minden további nélkül ö, ö, ö, egyszerűen megszüntetni, mert a vendégeket se tudja megszüntetni. Ezek azok az esetek, amikor a vendéglátóipari egységekkel közösen kell kitalálni azt a megoldást, hogy például legyenek zárt helyekben, az éttermekben, ahol lehet dohányozni, és amilyen nem uh -huh. kell kimenni. Uh -huh. az uh -huh. És ami például... külföldön létezik. A különbözően ezer helyen létezik, repülőterektől kezdve is uh -huh. termekni. A másik, amit fontos mondani, hogy ugye ezeknek az ott lévő lakóházaknek egy jelentős része, hát bizony nagyon rossz állapotban van. Tehát lehet például egy programot csinálni arra, és ezt kezdeményeztük is, hogy ezekben a házakban, ezekben a lakásokban egy olyan zajszigetelés legyen az ablakokban, olyan zajszigetelő nyilágzárók legyenek, amik lényegesen, 80 százalékban Értem, ugye ez egy központi az elemeztő, mindig elmondja, és mindig azon gondolkodom, hogy ez vajon mennyire paralel azzal, mint amit a Budapest Airport tesz a 18. kerületben. Én nem tudom, hogy mennyire paralel ezzel, én csak azt tudom, hogy erre Más európai városokban is, azért más európai városokban is vannak olyan lakóházak, amelyeknek a kötelében különböző vendéglátóipar... felül nincs kétségem, csak előség. ugye olvasom az előterjesztésben, hogy ugye 2011-ben a parlamenti többség megvonta a társasházak egyetértési jogát az üzlethelyiségek funkcióváltásával kapcsolatban, ami arról szól, hogy egyébként rohamos ütemben alakulnak át továbbra is a funkcióval rendelkező helységek, buli negyed funkcióval rendelkező helységekké? Igen, ugye, de hogyha <coughs> ő most megemlítette a testületi ülést és annak a jegyzőkönyvét, vagy az előterjesztését, akkor láthatja, hogy a, a testület legutóbbi ülésén pontosan ez volt az, amit egy határozatban ellehetetlenítettünk. Nem lehet azt csinálni, hogy hozzájut egy üzlethelységhez, mondjuk motorszerelésre, mm. vagy bitumbi szerelésre, majd holnap után átadja nekem, hogy én csináljuk mm. abból egy kocsmát. Ezt ma már nem lehet csinálni Erzsébet városban. E, ezt korábban lehetett csinálni. E, tehát nagyon világosá szeretném tenni a harmadik oldalát is ennek a problémának. Nevezetesen az, hogy először is az eddigi önkormányzatnak nem volt egy világos áttekintése arról, hogy hány ilyen vendéglátóipari egység van. És most már van? De most van egy áttekintésünk, ami azt mondja, hogy közel 600. Na most egy ilyen szűk területen, közel 600 vendéglátóipari egység, az egyszerűen szükségtelenül és megengedhetetlenül sok. Gyorsan hozzáteszem, hogy maguk a vendéglátósok azoknak jelentőségével is megmondja, hogy, hogy erre nincs szükségével. Mekkora az a százalék, ami ebből elengedhető? Um, ugye én ezt nyilván nem fogom azt mondani, hogy ennyi vagy annyi, a vendéglátósok azt mondják, hogy ennek a 20-30 százaléka az minden további nélkül megszüntethet. Oké, okay, rendben van, de ugye feltételezzük, hogy önnek is van egy ilyen szórakozóipari izéje, meg nekem is nyilvánvalóan, hogy én az önére, ön meg az enyémre mondja azt, hogy az pótolható. <gül> nem, hát egyrészt így van, persze, de másrészt pedig nyilván úgy van, hogy azért vannak bizonyos kritériumok, tehát például a lakók sem, minden egyes vendéglátói. Jó, de egység ugye azt gondolom, hogy nincs a olyan a szórakozóipari egység ott, amelyik azért van ott, hogy mert vasárnap zárva tart, és abból él meg. Tehát azért gondolom, hogy a, ha ott van 600, akkor ez a 600 megélek fel, abból 560-40-re úgy néz, hogy azokat tudnánk nélkülözni. Ugye, hogy ez a közel 600-ból mindegyik egyformán legális módon éle meg, ezt azért én megkérdőjelezem. Azt gondolom, hogy nem, és pontosan ez a probléma. Oké, de ha nem legális módon él meg, akkor anélkül, hogy bármelyiket konkrétan megnevezné, milyen bevételi forrás, van, ami által mégis is. Hát például az, a, az egyik legelterjedtebb és legkedvertebb eljárás, hogy amikor azt látják, hogy egy turista már kisé italos, akkor mondjuk a negyedik, ötödik vagy nem tudom, hanyadik sörnek az ára hirtelen megemelkedik. Vagy azt is tudjuk tényszerűen, Sajnos én ebben a dologban nem tudok közbelépni, mint a rendőrségnek kellene közbelépni, hogy ezeken a helyeken nyíltan folyik kábítószerterjesztés. De nagyon jól beszél. Azt kérdezem, hogy ezek a hatósági ellenőrzések vajon miért nem alkalmazhatók nagyobb számban, és akkor az a szelekció, hogyha ez egy jó szó, valószínűleg nem jó, amiről beszéltünk, egy másik szót használna, én most nem vagyok formában, mert keveset aludtam, könnyebben végbe benne. Uh, Ugye a, a, rendőrség, a rendőrség különböző okokra hivatkozik. Egyrészt hivatkozik arra, hogy kevés a rendőr, hogy kicsi a rendőri állomány nincs feltöltve, erről tárgyaltunk a rendőrkapitány, vagy tárgyaltunk a rendőrkapitány, hogy is keresőt megoldásokat, hogy tudunk tudunk segíteni. A másik azt mondják, hogy bizonyos esetekben nincs hatáskörük, hogy ők egyszerűen nem intézkedhetnek, mert nincs jogi eszköz a kezükben. A harmadik azonban, amelyik szerintem a leggyakorlatilag probléma az az, hogy ugye az ott lévő turistáknak, zajongóknak, kábítószerrel matatóknak egy jelentős része az külföldi turista, aki hát nem úgy született, hogy tud magyarul, a magyar rendőr meg nem úgy születik, hogy tud angolul, németül vagy franciául. Így aztán a lehető legegyszerűbb dolog, hogy ezeket a kommunikációs nehézségre válgítenek, és tovább. Mennek. Jó, mindazonáltal, annélkül, hogy súlyos kijelentést tenne ezzel a szegény szokincsem feltett mondatra, arra nincs önre, önnek tapasztalata, hogy ezen szórakoztató Egységek, némelyike láncszerűen módszerekkel működne a szónak abban az értelmében, hogy távol tartja magát a hatóságtól, vagy a hatóságot ráveszi, hogy távol legyen tőle, miközben ezt a gyakorlatot folytatja. Nyilvánvalóan erről van szó, hogy, ahogy ahogy szépen fogalmaztam, most tanultam valamit, hogy távol tartja magától a hatóságot, abszolút erről van szó. E, De bizonyíthatatlan. Ez teljességi a bizonyíthatatlan, főleg nekem, mert hogy nem ez a gond. De halálosan még nem fenyegették de, meg. Nem, nem fenyegettek meg, de muszáj még valamit mondanom, ami szintén része ennek a hogy mondjam, a hatóságtól való távolságtartásnak, nevezetesen, hogyha ön kimegy egyszer éjjel ebbe a bújvényebben, azt látja, hogy ott legalább annyi taxi van, mint ahány turista van. És ezeknek a taxisnak egy része, nem mondom, hogy az összes, de egy jelentős része, az ezt a hatóságtól való távolságtartásnak a különböző módozatait segíti elő, például pillanat alatt is embereket, hogyha beszéljük. Ön, ön ebben, hogy ebben rendeteremteni idézőjelben, abban Ön polgármesterként jóformán, jóformán törölve tehetetlen? Azt akarom mondani, hogy tehetetlen vagyok, csak nincs olyan... Nem csak szeretnék eljutni a levélig, hogy a levélig nincs -e egyéb olyan eszköze, amivel egyébként élhetne, de nem él. De mondom, hát először is minden eszközzel élek, lehet, hogy van olyan, amit nem vettem észre, de bizonyára lesznek, akik majd emlékeztetnek rá. De mondok egy konkrét példát. nem a rendőrkapitány azt mondja nekem, hogy kevés rendőr van, nem tudja föltölteni az állományt. Erre én nem tudom azt mondani, hogy e és hogy szívesen hoznak föl vidékről rendőröket, akkor én nem tudom azt mondani, hogy jó, akkor megyek vele, és hozom a rendőröket, erre azt tudom mondani, amit mondtam is, hogy ha fölhoz X rendőrt, és ezáltal több rendőr lesz az utcán városban, akkor mi adok ezeknek a. Tékről följött egyedülálló fiatal rendőröknek, például egy lakást vagy kettőt, amiben négen-öten tudnak lakni, és akkor nem kell azzal ők terhelni, hogy fizessék az albérletet így abból a fizetésből, amit kapnak, nyilvánvalóan nem tudják ezt fizetni. Tehát Ilyen eszközeim vannak, csak ezeket fölkínáltam, és hogy egy csinálok, plusz van még valami, amit tudok csinálni, és ezt is kezdeményeztem, hogy fogok tárgyalást kezdeményezni a budapesti rendőrkapitányjal, hogy a hetedik kerület az egy másik kategória, mint mondjuk a 12. vagy a második kerület, ide egyszerűen több rendőr kell, tehát akkor át kell csoportosítani ide rendőröket, és föl kell őket készíteni arra, hogy itt milyen körülmények között kell dolgozni. E Ez nem fel. akarom képviselni Vatamány de eljön az a e pillanat, akkor azt kell, hogy megkérdezze az ember, hogy aki most bennünket hallgat, vagy, hogy viszonyul a műsorvezető személyhez, azt mondja, hogy hát azért hetedik kellett nem mostantól létezik. Hogyan létezhetett ez így eddig, miközben ön ezt a problémát égetőnek írja le, 10-es skálán közelebb a 10 mint az 5 -öshez? Én eddig is megtartóztattam magam, és ezután is meg fogom tartóztatni magam, nekem nem az a feladatom, hogy az elődeimet kritizáljam. Én egy problémáról beszélek, de gyorsan hozzáteszem, hogy ez a probléma, ez jóval korábbra datálódik, még a 2000-es éveknek az elejére datálódik. 2003-2005 ezek voltak az azok az évek, amikor elkezdődött ott, hát hogy is fogalmazdok diplomatikusan, furcsa mozgások kezdődtek el az ottani ingatlanok körül. És ezeknek az furcsa mozgásoknak a következdében jöttek létre az első romkocs, Márk az első vendéglátóipari egységek, és onnantól fogva egyetlen önkormányzat sem látta, vagy tekintette az feladatának, hogy ezt a folyamatot valahogyan irányítsa és szabályozza. És mostanra eljutottunk egy olyan pontra, amikor az egész rám komplik. És ez mindig így van, hogyha van egy hosszú, ugye egy 15 éves folyamatról beszélünk, vagy 16 éves folyamatról, ha ennek a korábbi szakaszaiban önkormányzatok beleavatkoztak volna, és normális lépéseket tettek volna, akkor nem lennénk itt de vesztem vagy nem vesztem-re, most, hogy én itt vagyok, muszáj ezzel a problémával szembesülni. Én is beteg se perhetném ezt a szőnyeg alá, de nem tudom. Párt azt akartam kérdezni öntől, hogy tételezzük fel, hogy tehetetlen ezen a téren, mi történik Erzsébet várossal, angenerál különös tekintettel erre a részére. Nézd, tehát először is nem vagyok tehát benne folyamatosan az mondani. Nem csak azt kérdezem, jó. azt kérdezem, hogy ez a folyamat ha nem volt, akkor úgy kérdezem, ez a folyamat ha nem volt, be, hova bejött. Or, elvadul végtelenség. Ugye a, a, az ön említett, De ugye el... ön is tudja, hogy nem, érde, nem érdeke ennek a területnek, hogy elvaduljon, hiszen ha olyan mértékben elvadul, az már az odalátogató turistákat is befolyásolni fogja, és önmagában az a tény, hogy elvadul, visszavesz őket. Tehát annak idején Golcsmith Dénes azt mondta nekem, hogy volt egy bolondokháza, ahol csináltak egy társadalmi felmérést, és nem takarítottak, és a szemét az boka magasságban állt meg, se nem volt magasabb, se nem volt alacsonya, ez volt az a szint, amely a betegeket nem zavarta. A kérdés az, hogy nem. egy ilyen állapot beállna a buli negyedbe, ha közben nem avatkozik be senki, de közben a folyamatok ö, mégis, se állnak le. Hogy ez valójában egy milyen egyensúlyi állapothoz, vagy egyensúlytalan állapothoz vezet? Ugyan, amikor én elvadulásról beszéltem, akkor két dologra gondoltam, hogy talán háromra, kettőre mindenképp. Ön az előbb említette Dorai Lórának azt a megjegyzését, hogy milyen sokan költöztek elkerületből. Na most nyilvánvalóan, ha ez így folytatódik, akkor azok, akiknek megvan hozzá a lehetősége, anyagi eszköze. Jőt csak én épp azt mondtam, hogy az 5,4% az nem drasztikus. Az nem, de én most arról beszéljük, hogy ha ez folytatódik, akkor egy ilyen hogy szokták ezt mondani, ez egy ilyen szociológiai szakifejezés, nem szó mondok egy ilyet, de, de akkor ez a gentrifikáció, ez a folyamat, ez tovább fog folytatódni, és ez nem biztos, hogy egy pozitív folyamat. Ez az egyik. A másik, hogy tudjuk jól, hogy a turizmusnak és a szórakozásnak különböző fajtái vannak. Tehát, hogyha itt nem próbálunk meg most valamiféle szabályozást bevezetni, valamiféle rendet teremteni, akkor ez az egyre rosszabb minőségi turizmus fog fölerősödni. Tehát beindul egy olyan uh, ilyen mókuskarika, vagy minek hívják ez egy olyan körforgás, hogy egyre több és egyre több olyan minőségű turizmusról vad a kerülni a kerületbe, ami aztán végképpen lehetetleníti ott az állapotokat. Oké, okay. akkor a határozati javaslatok mindig... egyes pontja, ugye az, hogy az évféli zárulra bevezetését, egy ilyen objektív kritériumrendszer kidolgozását követően, mely teljes körűen szabályozni, milyen feltételek teljesítés eseti maradhat egy vendéglátóhely tovább nyitva, és az ehhez szükséges konzultációkra azonnal felkéri önt. Ez mit jelent gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy létrehoztunk egy bizottságot amelyet Udvári Kövér Mónika Alpolgármester asszony vezet. Ebbe a bizottságba a lakók, a civil szervezetek, a vendéglátósok küldenek delegáltakat, meghívtuk a rendőrségnek és a rendészetnek a képviselőit, ott lesznek jogászok, jogi segítségek. Ez nem az azonos az, az állandó egye. egyeztetési fórummal? Ez az állandó egyeztetési fórum abban az értelemben, hogy ennek a. Testületnek, amit most létrehoztunk, ennek február 28-ig kell egy javaslatot letenni a testület asztalára. Ha ezt a javaslatot elfogadtuk, és ezt hozzá kezdünk majd a megvalósításához, amellett is lesz egy olyan állandó egyeztető fórum, amelynek az a feladata, hogy a megvalósítás közben esetlegesen felmerülő problémákat kezelje, illetve hogy figyelje, hogy ezek a rendelkezések, amelyeket majd hozni fogunk, ezek valóban hatással vannak-e, e, vagy pedig e, esetleg még valamit javítani kell, módosítani kell. Rá. De Majakovszkitán szabadon az agyonülésezőknek azért nem nagy valószínűséggel van jövője, vagy ez nem tud-e oda vezetni? Én, én értem ezt a szkeptist, hogy agyonülésezésnek hogy az a szártokat járatják. Ez kérdés mondani. volt. Uh, én is mondom, én értelem a kérdéseket, uh, csak egyszer egy dolgot kell megérteni. Nemzetesen azt, hogy ezt a helyzetet csak konszenzusosan lehet megoldani. Ahhoz, hogy konszenzus legyen, ahhoz a különböző feleknek egymással beszélni kell. Lehet, hogy ez sok időbe kerül, lehet, hogy ez sok fáradtságba kerül, de egyszerűen nincs más út. És ha nem ezt az utat követjük, akkor ezen a helyzeten nem fogunk tudni változtatni. Uh, ugye ott szerepel az is a harmadik pontban, hogy hogy javasolja a, a kormánynak a rövid távú szálláskérdés minimum fővárosi szintű szabályozásának megteremtése érdekében kezdjen egyeztetéseket a kormányjal, a főváros vezetésével és a leginkább érintett belvárosi körzetek vezetésével. Um, erre mekkora remény van? Hát ugye ezt elkezdtük. Én tegnap vagy tegnap előtt összeomlottam a napok, a fél, talán tegnap előtt. Soproni Tamás barátomban, aki a hatodik kerületben polgármester, közösen küldtünk Karácsony Gergelynek egy levelet, a főpolgármesternek, és megkértük, hogy kezdje el ezt a munkát, és egyben felajánlottuk ehhez a segítségüket. Ez az Airbnb, tehát a rövid távú lakáskéadás, ez van elsősorban a hatodik bizonyos mértékben, az ötodik, és a hetedik kerületet jellemli és terheli, és abban az esetben, hogyha a főváros, nem fog hozzá majd, hogy legyen egy átfogó budapesti rendezés, akkor mi erre a két kerületre ki dolgozni egy rendezési elvet, egy rendezési tervet. Ugye a sajtó rácsodálkozott, hol a semmi oka nem volt, hogy ön írt egy levelet, ráadásul, én kivettem előbb írt ugye Karácsony Gergelynek, és azután a miniszterelnöknek, legemsebb hát dátumok alapján, ezt is kavarja Ezért a sajtó, beleértve, hogy a november 25 i határozat az ugye ön feladatául rója azt, hogy kezdeményeinket a kormánynál a kerület közigazgatási területi működő vállalkozások által az államnak megfizetett adó- és járuló, járulékbevételek terhére 1 milliárd forint célzott támogatás kérését, és ugye ez valósult meg abban a levélben, amelyet ön írt. Hogy jött ki az egymilliárd? Ezen volt bizonyos vita ennyi legyen, annyi legyen, vagy amannyi legyen. A szakértők azt mondták, az önkormányzati szakértők azt mondták, hogy ebből az egymilliárdból ebből lehet egy olyan zajszigetelési programot lebonyolítani, aminek a segítségével hát az ott élőknek az életkörülményi lényegesen javulnak. Gyorsan hozzáteszem, hogy természetesen ehhez az egy milliárdhoz ha egyáltalán meg fog jönni, az önkormányzat is hozzátesz pénzt. Tehát én most készítjük elő a jövő évi költségvetés, abban a költségvetésben lesz ilyen jelentős tétel, tehát nem egyedül ennek az egy. Oké, okay, és hogyha én vagyok a kormány, ezt. és azt mondom, hogy oké, okay, de ehhez hozzájárulnak-e azok az üzletek, amelyek egyébként a zaj okozói? Igen, akkor azt fogjuk mondani, hogy ők is hozzájárulnak természetesen. De ez nincs szerepel itt. Mondom, az nem szerepel, mert az nem tartozik oda. Ide egy dolog tartozik a Csak én a kormány azt mondom, hogy mi nem előbb ezeket teszi meg, és azután mondja meg, hogy az nem elég Hát -e. Mert ezek párhuzamosan nem elég, tehát ezeket párhuzamosan kell csinálni. Plusz a levélben azért van benne, hogy jelöljön ki a kormány valakit, el, akivel erről az ügyletről tárgyalni lehet. És akkor lehet majd a részletiket megbeszélni, akkor lehet megbeszélni azt, hogy mennyire járul hozzá a önkormányzat, mennyire járulnak hozzá a vendéglátósok de először azt kell látni, hogy a kormány hajlandó-e a választópolgárok érdekében bármiféle fajta lépésre. Hiszen a kormány ebből az egész ö, konglomerátumból, a Buli negyedből hasznot visz el. Tehát akkor azt gondolom, hogy az egy alapvető feladat, hogy akkor ebből valamennyit visszaadjon azoknak az embereknek, akik ezen a vidéken élnek. Hát hogy ezt az íratlan, ez az ez az azt mondta, hogy tisztáztuk ezt azért nehéz számszerűsíteni, hogy ez hogyan oszlik meg, Beleért, vagy ez adóformájában, vagy más formában hogyan folyik be, mennyi marad a tulajdonosoknál. De visszatérve még a levelekhez, ugye van itt egy karácsony Gergely főpolgármesterhez írt levél, amely ugye kedves Gergővel folytatódik, ugye ugyanez nincsen Orbán Viktornál, vagy kedves Viktor. Arrólgy ebből adódik, hogy az ember ki milyen viszonyban van, a másikkal, de könyörgöm, hogyha önnek kedves Gergő, a főpolgármester és egyéb iránt pedig van fővárosi közgyűlés, van fővárosi fe, ö, ö, közfejlesztések tanácsa. Jut eszembe egyébként, ön tudja azt, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsába a főpolgármester kit visz magával a konzultációra, hiszen az úgy van kitalálva, hogy a kormány oldal és a fővárosi oldal az fele-fele arányban van, és abban ugyan benne vannak az alpolgármesterek, de az sincs benne, hogy az alpolgármesterek kik, ö, közül kik, illetőleg amíg a Tarlós éra volt, addig két kerületnek is a polgármestere ott volt. Önnek van halvány lila arról, hogy kiket választott ezügyben a főpolgármester, akik jövő csütörtökön egyébként vele tartanak majd erre az ülésre? Azt én nem tudom. hogy. És ez, és ez normális, az, hogy nem tudja? Hogy vissza magával a kerületi polgármestert, az biztosan tudom, hogy engem nem visz, mert nekem nem szól. Tehát a viszkerületi polgármestert, akkor lehet, hogy más visz. Én azt gondolom, én úgy tudom, hogy a főpolgármester azokat a, a főpolgármester helyetteseket, illetve azokat a szakértőket, vagy azokat a munkatársait viszi magával. De ez egy fix sor, az elnézést, elnézést, a jogszabály ismeretében nem arról van szó, hogy mindig másokat visz magával, hanem erre van lehetőség, hogy korábban Rizlevente volt, szegény megbetegedett, aztán meg is halt. Ilyen volt Tóth József 13. keleti polgármester, Akikre én furcsán néztem, elsősorban Tóth Józsefre, hiszen vízlevente egészen más eset volt, de azt kérdezem, hogy ezek szerint ön a konstrukcióról az ég a világán nem tud semmit. Nem, én valóban az, a konstrukcióról nem Jó, csak jó, szerintem ennek a jelentőség azért meg van beleértve, hogy miért kell levelet írni Karácsony gergeinek, amiről aztán lehet beszélni e, a klubrádiótól kezdve a népszaván át, ám a kejfejecsi azt kérdezi, hogy mi van, hogyha a a telefonon, és arról nem ír nekem egy levelet, hogy ön egyébként írt egy levelet, és akkor körbe lehet rócsózni ezzel a rádiókat. Ugye, a, azt azért, hogy mondjam, tehát nem hiszem, hogy arra gondolkom olyan, hogy én az utány levelet, hogy utána körbe Én nem, nem át, tudom, figyeljen, azt kell, áll, hogy de... mondjam, hogy az elmúlt időben a kommunikációs tanácsadóknak a tevékenysége a korábbi ellenzéki, most polgármestereknél egy tízes skálán lassan a hetes és a nyolcas szintjén van. De ugye folytatom az előbbi mondatot. Tehát nem a rócsóról van szó, hanem arról, hogy az önkormányzatok, a fővárosi közgyűlés, a kerületi önkormányzatok, azok ha tetszik önnek, ha nem, ha tetszik a hallgatóknak. Ha nem. ez egy alapvetően bürokratikus szervezetek, amelyekben nem elég fölvenni a telefont, hogy az ember. Tehát az ember előterjesztést ír, és nem a levelet, egy nagyon rövid ideig a minisztériumban. Az nagyon jó. A levél az nem arról szól, az nem helyettesít egy határozati javaslatot, az mindössze arra, szólítja fel a főpolgármestert, azt kérje a főpolgármestertől, hogy tegye meg azokat a lépéseket. Tehát, ha akarja, ez egy sürgetés abban a értelemben, hogy ne tologassuk ezt a problémát tovább. Ez főpolgármesteri hatáskör, a főpolgármester tegye meg a szükséges lépéseket, és persze, ha nem tudja megtenni, vagy valamiért most nem akarja megtenni, akkor majd megtesszük mi a hatalmi kerületek közösen. Jó, én azt tudom mondani, hogy ebben van egy demonstratív elem, mindenki úgy tekint rá, ahogy szeretné. Ezt, köve ezt, ezt követően pedig született egy levél a miniszterelnöknek, amelyben azt szerepel egyebek között, hogy kérjük, hogy a kormány részesítse város önkormányzatát célzott támogatáson, amelyet az önkormányzat kizárólag is itt fel van sorolva. Mekkora um, reményt fűz ehhez, és mennyire tartja indokoltnak a kéréset. A kérést abszolút indokoltnak tartom, 200 százalékosan indokoltnak tartom az előbbi, előbb említett okból. Nevezetesen e, arról van szó, hogy itt van egy olyan e, része a fővárosnak, e, ahol egészen másfajta viszonyok uralkodnak, mint a főváros más részeiben, és ezért azt gondolom, hogy minden a, a, a, a választópolgárokról gondoskodó kormánynak, mm -hmm feladata, és azt is mondhatom, kötelessége, hogy segítsen azokon a lakókon, akiknek erre szükségük van. Végegyszer mondom, nem kizárólag erre a pénzre építenek, de erre a pénzre is szükség van ahhoz, hogy egy hatékony rendszer tudjunk kiépíteni városban. Hát őszintén kíváncsi vagyok. Tehát van ebben valamiféle hát nézőpont kérdése, hogy pozitív vagy negatív naivitás, beleértve, hogy én követem az ön tevékenységét a Péterfi kórház rendelőintézet és maninger jenő Országos Traumatológiai Intézet kapcsán, ahol ugye a határozati javaslat azt mondja ki, hogy ön január 31-ig éri el, hogy hívja, illetve hogy meghívja az erőforrás minisztert egy közös intézmény bejárásra a helyzet és a szükséges fejlesztések felmérése érdekében, illetve a témában hívja össze egy kihelyzet rendkívül képviselő testületi ülést. Hát végülis ez a levél még nem született meg, és hát január 31-ig van rámód, de ez szintén egy ilyen levélszerű dolog, tehát hogy, hogy, hogy ez megint alkalmas arra, hogy a médiában szerepeljen az ember, miközben minimálisan se vitatom el azt, sőt, hogy az a kórház beavatkozást igényel, és hogy ön nem ért, illetve a képviselőtestület sem érti, miért van kivéve azon kórházak közül, amelyeket sürgősen fel kell újítani. Én nem szívesen korrigálom, mert a miniszternek írott levél már réges elment, sőt azóta abban az ügyben is többször szerepeltem a médiában, sajnos. Tudom, hogy ezt nem kedveli, vagy értem az elmúlt mondataiból, hogy ezt nem kedveli, de ezen már rég túl vagyunk a tetejében, azon is túl vagyunk, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy a miniszter a füle sem... Abba ne legyen, legyen biztos, valóda. hát lehetséges, abba... hogy neki van. Valami... Igen... Tehát én azt gondolom, hogy ha ő bármit is szeretett volna tenni már réges. Erre igen, volna, igen, De nyilván nem is akar ebbe a dologba tenni. Még egyszer mondom, nagyon világosan. És csak azért hangsúlyozom ezt, mert tényleg azt gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz a ahhoz a feladathoz, amit egy önkormányzatnak, vagy akár egy polgármesternek tennie kell, meg kell próbálni, rávenni a kormányt, a minisztereket, a valókat, az intézményeket, hogy problémákról méltóztassanak kommunikációt. És mennyire életszerű az, hogy a képviselőtestületülés ott történjen, miközben a kormánynak is időnként vannak ilyen kihelyezett ülései, arra is, most nem feltétlenül sőtőre gondolok, de akár arra is gondolok, szóval annak is van egy ilyen fura izéje. Ez egy kihelyezett ülés csak akkor lesz hogyha azt a kórház főigazgatójával leegyeztetjük. Az eredeti elképzelés nyilván az volt, hogy akkor erre a kihelyezett ülésre odajön a minisztérium képviselője is, odajön, odajön a kórház képviselője, a főigazgató úr, ott lesznek a képviselők, és közösen próbálunk kitalálni egy metódust arra, hogy abban a kórházban legalább többé-kevésbé ez a szövegből nem derül ki, itt illetve van, és az illetve az egy vagylagos, és nem és. Csak mondom, nem akarok kell, nyelvészkedni. Nem is kell, én se tudok nyelvészkedni, de ez az elképzelés. Még egyszer mondom, az az elképzelésem nagyon-nagyon sok ügyben, majdnem minden ügyben, hogy közös megoldásokat kell keresni. És lehet azt mondani, hogy ebben van egy bizonyos naivitás, azt hinni, hogy majd a miniszterelnök reagál az egy milliárd forintra. Lehet, hogy van abban eh, naivitás, hogy azt hiszük, hogy majd Fásler miniszter kijön, de muszáj. Nem, nem félre fél ne érteni. Érteni. ez irányú törekvési, that uh, in fantasztikus tisztelettel nézek beleértve az a nyugalom, ahogy ön ezt csinálja, lehet, hogy otthon ordít, de ez nem látszik az ön köz, tehát amikor megnyilvánul a médiában. Én csak azt mondom, hogy a konszenzus kialakítása az ugyanakkor nem nélkülözi időnként az erőhasználatát. A konszenzus az nem olyan, mint a friss hegyi patak, hogy csak úgy csörgedezik és létrejön. Tehát azért az... De nem szeretném önt kioktatni valamiről, amiről feltétlenül nagyobb tapasztalata van, mint ne, nekem. Ne, Veszem én ezt kioktatásnak, így teljesen igaza van, a konszenzus ki kell kényszeríteni, csak hát, hogy mondjam, ez is egy folyamat, aminek van egy eleje, amikor az ember megpróbál normálisan viselkedni, és abból indul ki, hogy talán a másik oldal is hajlandó. Visszaadom a, a, a normális életnek, amiben én nem tartozom bele, de még egy dologról mindenképpen beszélni kell, ez pedig a körmére éget, a szó szoros értelmében a körmére éget parkolás, ugye annak még van 18 napja, amiben Igen. ugye kellett egy kényszer megoldást hozni. Hát igen, a kényszer megoldáshoz itt van már az ajtó előtt, rövidesen alá fogjuk írni a néhány hónapra szóló meghosszabbítási rendszernek. Június végéig. 26 június 26-ig, azt hiszem ez a dátum, igen, június végéig, és ez alatt el elindítjuk, illetve már az előzetes tárgyalások megtörténtek, tehát megvan a politikai akarat, most már technikai ügyekről van szó, a hatodik kerülettel egy közös parkolási rendszert fogunk létrehozni, hogy lesz -e közös fővárosi parkolási rendszer, azt én ebben a pillanatban. Ez nem lett volna, jól beszél, ér. ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy vajon arra nem tud elhatni ugyanúgy, mint hogy levelet írt hát, hát én nyilvánvalóan megpróbálok arra, és hát én ezt nagyon erősen támogatnám, hogy legyen egy ilyen egységes fővárosi rendszer, de látom az ezzel kapcsolatos nehézséget volt már ebben a, ezen a téren egy első egyeztetés annak az eredményét én nem tartottam nagyon meggyőzőnek. Meg, ezért mi Soproni Tamással megyünk ebbe az irányba hogy csináljuk a közös parkolási rendszer és hogyha létrejön a fővárosi akkor ezt a közös rendszert fogjuk bevinni a fővárosi utolsó rendszerre. kérdés azt el, hogy mindazon folyamatokról amiről mi beszélünk nincs bennem igény csak kérdezem tapasztalta olyat, ami egyébként az elszámoltatás részeként jogi eljárás után kiállt. Igen. Nem is egyet. De, hogy mondjam, ez ebben a pillanatban, ezek az ügyek ebben a pillanatban még, hogy mondják, ezt jogi ellenőrzés alatt állnak. Van jó néhány olyan ügy, ahol azt gondolom, megvárva természetesen az ügyvédek is a jogászok résző véleményét, ahol kénytelenek leszünk büntetőszájelentést Megtiszteltetés volt önnel beszélgetni, sajnálom, hogy személyesen nem ismerhettünk meg, de ha tud, jól tudom, akkor erre rövidesen sor kerül és függet attól, hogy a jövőleti találkozásunk milyen eredménnyel jár. Én kívánok önnek sok sikert a hetedik keretben beleértve, hogy mindazok a kezdeményezéseket, kezdeményezések, amelyeket tesz, és amelyek fővárosi szintűek, azok hassanak ki a fővárosra is, én még egyelőre billegek a tekintetben, hogy azt lássam, hogy ez egy, milyen folyamat áll össze, de hát nagyon rövid időt telt el, és én általában a hozzám közelállókkal szoktam ellenségesebb lenni, mint azokkal, akik, akik, akik iránt tőlem elvárják az ellenségeséget beleértve, hogy az ellenségesség lassan kivész belőlem. Köszönöm szépen a beszélgetést! A sóhajtásra sokat beszél, viszont hallásra! <gül> viszont Pétert hallottak! Jó reggelt lehet! A helyzet az, hogy... Te nem gondoltam rád, többször is. Um, én nagyon készültem a Füliás beszélgetés a beszélgetésre, függetlenül hogy általában készülök, mert azt gondolom, hogy ez az egyetlen olyan dolog, amely alapvetően meg tud különböztetni az összes többi sajtóban dolgozó embertől. Ez az, ami aztán kivált olyan gondolatokat, amelyek egyébként máshol nem idézhetők elő, ha az ember egyébként csak és kizárólag a feldolgozásokat, és nem az alapanyagokat olvassa. Így négy ajánlatot tettem én a beszélgetés témáit, illetően Füriyes Balázsnak, és arra kértem őt, hogy ezeket helyezze sorba de azt egyáltalán nem mondtam neki, hogy bármelyiket is hagyjuk ki. Ebben szerepelt az atlétikai stadion Ferencváros megközelítésében, az atlétikai stadion a fővárosi közgyűlés tekintetében vonatkozásában részére egyéb és a liget. Nem tudom, hallottad-e a műsort? A kétharmadát hallottam igen éppen. De ezt a részét hallottad? Hallottam, ezt hallottam. Az és az azt mondta, így. hogy ha valamit ki lehet hagyni, tehát nem azt mondta, hogy legyen az utolsó, azt mondta, ha valamit ki lehet hagyni, az legyen a liget, és én azon gondolkodtam, hogy azért én, aki nem tegnap jöttem le a falvédőről, azért ennek van üzenetértéke, beleértve, hogy neked most nem muszáj a hurokba berakni a fejedet. Nem bármikor tudsz a liget fejekről beszélgetni. <hály> um, Yep. Az a helyzet, hogy, hogy Fügyös Balázs nagyon sokáig a Városliget ZRT Bizottságának az elnöke volt, és akkor, amikor 2018-ban őt a Budapestéri és Aglomerációján felelős államtitkárnak nevezték ki, akkor egy összeférhetetlenség okán tekintve, hogy államtitkár nem lehet igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tag, akkor ő ugye lemondott a Városliget ZRT felügyelőbizottsági tagságáról, de azt gondolom, hogy emberileg és szakmailag is van egy olyan e, kapcsolatunk, hogy nyilván mindent tud a projekt előre haladásáról elég sokat egyeztetünk ráadásul ezért elég egy elég e, inkriminált ügy, amit nem lehet a fővárosi ügyek közül kiemelni, és nem lehet az olyan, hogy megszerülni sem, akkor, amikor a főváros és a kormány régi, illetve új relációjáról beszélni sem mutatja ezt jobban, mint hogy ugye a, általad is sokszor citált fővárosi közfejlesztések tanácsának én legalább négy vagy öt ülésén vettem részt különböző kontextusban, amikor a liget részét vagy egészét érintette. Egyébként ez egy egészen... Skatján. Hát most egyetlen nincs kizárva, hogy jövő héten megint érinteni fogja. Műfaj? Egyetlen nincs kizárva, hogy megint érinteni fogja, de azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, hiszen, hiszen azért mégiscsak a túl azon, hogy a főváros egy jelentős egy milliárd eurós és tíz évet felül fejlesztési programjáról van szó, szóval, amikor a Liget projektről beszélünk, és ez önmagában elég nagy ahhoz, hogy az összes létező fórumon egyeztetünk el erről. Ezen kívül természetesen számos szakmai és politikai érzés és élmény is tapad ehhez az egész projekthez, úgyhogy erről nyilván, nyilván beszélni kell, de ettől függetlenül ugye Fürias Balázs, mint államtitkár, felel az összes kormányzati forrásból megvalósuló budapesti fejlesztésére, ez az ő statutum rendeletében világosan benne van, de ezen túlmenően, mint a kiemelt kormányzati beruházások központjának a vezetője azért ő dedikált saját projekteket is visz kormánybiztosi minőségbe, és nyilván az a helyzet, hogy a, a nélkül, hogy én a kormánybiztos úrnak, államtitkár úrnak a, a, a időbeosztását tökéletesen ismerném azért a visszoradta időkeretekbe ezt, ezt értem, és... szeretne beszélni, ami És most már téged annyira, hogy tudom, hogy egyes témák mennyire újanok. tehát soha az életben nem mondtál nekem olyat, hogy valamiről ne beszéljünk, de az ember akkor is érzékeli, hogy egyes témáknak a jelenlévősége az mennyire kvadrál az interjú alany érdekrendszerével, és akkor nagyon eufémisztikusan fejeztem ki magam, nem Füriás Balás, nem bálászló. Tehát Isten ments, hogy ilyen helyzetet teremtsek, de azt kérdeztem tőled, hogy sose volt-e a fejedben, hogy egyszer még az életben egy hasonló projekt esetén, független attól, hogy, vagy függően attól, hogy ez befejezed, ha befeje, valami egyetlen befejezhető, és nem fogsz elmenekülni, eszedbe jutott-e az, hogy mennyivel jobban tudnád menedzselni, ha annak egyben kormány biztosa is lennél, és még egyszer mondom, nem az itt egyébként megnevezett két embernek a székébe akarná beülni? Rendkívül izgalmas kérdés. Számos, uh, szám, számos perverzión van, de nem tartozik ezek közé, hogy a, a szakmai és a politikai vezetést uh, egyformán ambícióálják. Köszönöm szépen. Azért Magyarország és a teljes negatív világ Történetének legnagyobb kulturális fejlesztését szakmai oldalról megpróbálni összefogni, és időnként még a média érdeklődő kérdéseire nem teljesen politikai mentesen válaszolni. Oké, okay, rendben van. nem mint amire én vállalkoztam. Rendben van, akkor erről a témáról le van szállva. Tovább folytatódik a Válasz online -on. Hát ez a vitaszerűség az a baj, hogy ez is, Isten igazából nem vita. ez kicsit olyan, mintha az emberek valamit csinálniuk kell addig, amíg megjön a vonat, ha egyáltalán megjön, és akkor létrejön egy ilyen nyögvenyelő, és ez az én olvasatom független attól, hogy ki szól hozzá. De most legutóbb Rostás Zoltán a városleges Zértés stratégia igazgatója szólt hozzá. E de ezzel az írással én épp úgy nem tudtam mit kezdeni, mint korábban abval a hárommal talán, amely két különböző ember, vagy négy jel, ami két különböző ember tollából megjelent, talán volt valaki, aki kétszer is írt. Te ezt követed? -e? Na, természetesen elolvasom, és ahogy ezt a múlt héten is elmondtam, hogy Bányanyörő furcsa, én egyik oldalról kifejezetten örülök annak, hogy ilyen beszélgetések zajlanak, mert azért ez mégis abban az akadémikus színában emeli a légetről folytatott vitát, ahol egykor egyébként jártak ezek az egyeztetések és ezek a viták, és aztán utána sajnálatos módon kikerültek ebből a térből. És hogyha abban a kontextusban e, olvasom ezeket az írásokat, lett legyen szó akár a helytörténész írásáról, a stratégiai igazgató írásáról, vagy a vitaindító írásokról, hogy egy-két évvel ezelőtt ugyanezek a viták a könygáz árnyékában, közben öltöttek testet, akkor ehhez képest ezt mindenképpen előremutatónak ért érzem. Ugyanakkor nyilván számos olyan szemantikai kérdés felmerül. A vita kapcsán, amit egyik vagy másik oldalról azért nem feltétlenül érzek a saját Hát ez annyira így van, bár nem én vagyok az interjú alany, hogy hát ennek a dolgozatnak, ugye, amely ugye fake news-zal érvelnek a Liget Project kritikusai, ez önmagában ugye a párbeszédet nehézét teszi, hiszen ez egy eléggé fajsúlyos mondat, de magának a dolgozatnak a vége, annak a végkövetkeztetés, aztán végképpen így fennakadt szemeket idéz elő nálam, mert ugye ez így szól, mindezok, akik ismerik a Liget Budapest valós célküzdőzéseit, és ennek alapján úgy tartják, hogy nemzeti közösségünk érdekében áll a projekt teljes körű megvalósulása, joggal érezhetik, hogy az új budapesti városvezetés harsány ellenkezése el lehetetleníti ennek a korszakos és valóban világszimboló a megvalósulását. De var Remény. Pont azért, mert a politikai szintén szereplői nem szakértőkből, hanem politikusokból állnak, akik az ügyeket a politikai hasznosság mércével mérik, és ebben a mértékrendszerben minden megtörténhet ma, holnap vagy bármikor. Önmagában az optimizmus, majd a feltételes mód önmagában kioltják egymást, de hogy itt összehasonlítsa kvázi a ligetvédőket azokkal a politikusokkal, akikre egyébként a ligetvédők tevékenységei bizonyos határ után ugyanúgy tekintettel van, mintha ők maguk is ligetvédőké állnak, miközben ők korábban a projekt megrendelői voltak, ez kicsit egy önfarkába harapó kígyóra emlékeztet, de lehet, hogy félreértelmezem a mondatokat. Én szerintem ennek az a dálításnak is van legfontosabb része talán az, amit érdemes ebben megfogni, hogy azért egy tíz éves időtávot átölelő eh, politikától nem mentes városfejlesztési programban meghatalálni azt a pontot, amit statikusnak láthatunk, az azt hiszem, hogy elég komoly művészet. Szóval eh, ez egy dinamikusan változó kérdés. A, ami igaz volt három évvel ezelőtt a Liget projektben, mondjuk akár csak az intézményi háló tekintetében, az nem feltétlenül igaz ma, és azt gondolom, hogy ami igaznak tűnik ma, az nem biztos, hogy ez igaz lesz két év múlva. Tehát egészen konkrétan építészeti és fotomúzeum nem épült, vagy a Néprajzi Múzeum első francia terveidékül nem azon a helyen valós, nem valósultak meg, és nem azon a helyen valósultak meg különböző kormányzati döntéseknek követ, e, köszönhetően. De egyébként kellene tagadni, számos változáson ment keresztül pozitív és negatív értelemben a projekt az aktív civil, hangok következtében is. Tehát ezek is változtattak a projekten. Mint ahogy azt gondolom, hogy azok a politikai statementek, amik megszületnek a Liget projekttel kapcsolatban, és megszülettek itt a választások hevében. És azután is? És azután is. Én arra számítok, hogy azért ez is egy folyamatos folyamat. Jó, akkor ez. Légy, figyelj, bizonyos szempontból egyébként nincs más helyzet, mint az atlétikai stadion, csak az ugye közelebb jön e, időben, mert ugye pont azt kérdeztem Balástól, amit neki nem áll módjában cáfolni, mert tételesen van így, hogy miközben nem történik semmi, Karácsony gergei interjúi kiváltanak egy reakció folyamatot Füries Balásból, Füries Balásnak a reakciói kiváltanak egy reakciót, vagy egy megnyilvánulás, Karácsony Gergelyből, és közben az, amit a közgyűlés dönt már lassan, ha nincs is elfeledve, de olyan felépítmény kerül rá, eh, amire korábban nem volt szó, illetve az így egyatt a világán nem történik semmi se effektíven, de abból adódóan, hogy az interjúkból önmagában épül valami, ami egyébként foghatatlan, mert a szavak eh, erre alkalmatlanok, eh, az egy olyan folyamatot generál, amit én, hát bizonyos szempontból így nagyon óvakodva nézek, mert ha bár e, ezek a szavak valójában tetteket nem tartalmaznak, de ha feldőlnek, nem szeretnék alattuk lenni. E, de hogy lehessen konkrét homhoz is kötni, ugye azt mondja, és most ugye számtalan idézet következik majd, amely ugye téged mind szíven üthet, hiszen érint téged. Egy a sok közül, itt van kérem szépen m Forszalai. szalai, Anna, december 2 interjú komoly fejtődést jelent, így Karácsony Gergely az állatkerti biodoma, amelynek befejezéséhez 20 milliárd hiányzik. Az első küzdgyűlés döntés értelmében a Liget projekt keretében új építkezés nem indulhat. A zeneháza megépül, a Néprajzi Múzeum befejezéséről még egyeztetnénk. Én ugye tegnap is kérdeztem uh, Füriás balasz de hál' Istennek ő ezt nem olvasta, így ezt először inkább meglepődött. Mit lehet egyeztetni? Arra, hogy egy másik helyen már arról beszél uh, Karácsony Gergely, hogy ami a Föld alatt van, ahhoz nem lehet hozzányúlni, de ami még nem valósult meg a Föld felszíne fölött, abban még lehet változást eszközölni. Ez mi? Ugye Azért itt érdemes szétválasztani egy-két kérdést um, abból, amit itt felvetettünk. Idézem szó szerint ezt a mondatot, és aztán befogom a pofám. Arról, hogy a Néprajzi múzeum esetében minő ki a földből, ez hvg.hu, még egyeztetni szeretnénk. Más pedig nem akarunk, nem is lesz. Ez a mondat egyébként tökéletesen értelmetlen. Még egyszerű mondom, arról, hogy a Néprajzi múzeum esetében minő ki a földből, még egyeztetni szeretnénk, más pedig nem akarunk, nem is lesz. Ez a más, ez talán más vonatkozik, de hogy e, minő ki a Földből, hogy arról egyeztetnének belélt, hogy minő ki a Földből, hát az inkább a, a, a babra vonatkozik, és nem egy épületre, de jó, oké, okay. ez a kettő, ez micsoda így egymás mellett? Mi az a helyzet, hogy anélkül, hogy itt a filozófia történet talajára tévednék, és a design és az olyan világának a szétválasztásáról kezdeni hosszasan polémizálni, azért tényleg érdemes egy picit megnézni, hogy kinek mire van egyáltalán joghatósága. Tehát e, ugye azt azért a T0 időpontban érdemes rögzíteni, hogy a kormányzati forrásból megvalósuló, adott helyzetben törvényi felhatalmazással bíró projektek esetében, és ilyen a liget projekt, vagy ilyen volt a dagály, vagy ilyen a e, atlétikai stadion is, ott azért a fővárosnak alapvetően nincsen joghatósága. Tehát a tekintetben, hogy e, mi épül a ligetben, e, természetesen egy másikon, síkon, egy politikai síkon a főváros, megfogalmazhatja a saját véleményét és álláspontját. És nagyon fontos mondani, hogy ugyanezen a politikai síkon uh -huh. reflektált erre uh -huh. a kormány uh -huh. és mondta azt, uh -huh. hogy természetesen bár nincs joghatósága a fővárosnak, de nem fogja semmit uh -huh. megtekinteni a főváros álláspontját. Ezekben a fővárosiak egyébként millióinak életét meghatározó uh -huh. beruházásokban. De azért ettől még a tények és a politikai vélemények világa az két különbség. egy tökéletesen igazad ugyan, van, de a politikai vélemények világából másodperceken belül lehet olyan döntés, amely már nem a politikai vélemények ez, világa. Ez pont ez pontosan így van, csak pont ez a nagyon vékony határvonal az, ami óvatosan kell végigmenni, ugyanis nekem, speciál városligedző a szerződéses kötelmeim, azok nem egy politikai vélemény világában köttetnek és kötnek engem, hanem az a tények világába köttetik. Magyarul nekem a Néprajzi Múzeum kivitelezésére, és nehessék ebben félreértés a teljes kivitelezésében, tehát nem csak a föld alatti vagy éppen abban az idő pillanatban, ahol most ez a kivitelezés tart hanem a teljes épület tekintetében, amit azért nem tudunk elégszer elmondani, hogy ugye ez az egykori felvonulási téren épült, tehát nem valahol a liget, és a rondó közepén, hanem ott, ahol korábban több mint 1500 autó parkolt ingyenesen, naphosszat jellemzően azért agglomerációból beérkező emberek, innentől kezdve aztán a különböző budapesti munkahelyekre tovább tudjanak menni, zárójá bezárva, tehát... Ez a szerződéses kötelem, ez ebben a másodpercben fönt áll. Valóban egy gondolkodtató feladat, és érzelmileg mindenképpen felkavaró, hogyha erről politikai diskurzusok zajlanak, aminek különböző olvasatai vannak, pontosan úgy, mm -hmm. ahogy ezt te is gondolsz, mm -hmm. függetlenül mm -hmm. egyébként attól, hogy éppen milyen médiumban, milyen mm -hmm. szerző tollából jelenik mm -hmm. meg az ember egyébként, ebben is szerzett, elolvassa a médium nevét mm -hmm. és a szerző nevét, és mm -hmm. nagyjából ki tudja találni, hogy mire fogja kifutatni a cikkét. De azért ettől függetlenül itt egy, azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen mindenre van lehetőség, minden meg lehet állítani, mindenféle kárt lehet realizálni, de azért azt gondolom, hogy a két nemzetközi nagydíjat nyert épület, a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zeneházának a kivitelezése, az van annyira előre haladott állapotban, hogy bár vannak, akik szeretnék azt látni, hogy ezek a munkák leállnak, korintőle diktó adott helyzetben visszabontásra kerül az a ö, nem kevés milliárdos felemésző mélyépítési, illetve részben magasépítési munka, amit elvégeztek, de azért alapvetően ez nem áll a realitára. Igen, de a ami a Néphaléci Múzeumot illeti, hol van a határa annak, hogy valaki azt mondja, hogy ami a Föld felszíne fölött van, abban még lehet változás. Nem, rossz ugye... a lehet lehessen változás. Mondom még egyszer, tehát ö, ugye Nyilván minden szakmaiságot nélkülöz ez, a, ez az állítás. Jól beszélsz, mert, de mert nem, is, nem is szakmaiságról beszélünk, politikáról beszélünk. Én, ég, felejtsük el a György Javicset. Ha én lennék egy ilyen kivitelező, függetle attól, hogy mit gondol rólam a 444.hu és Ideig gondolatérlet rakok, és őszintén remélem, hogy 2020-ban nagyon kevés okom lesz arra, hogy ilyen mondatokat mondjak, vagy képes leszek megállni. De magamból indulok ki, és abból indulok ki, hogy egy ilyen helyzetben én minden nap felhívnám, a, a miniszteremet, a miniszterelnököt, a Karácsony Gergelyt, és azt kérdezném, hogyha én egyébként most pontosan azt teszem, mint az én munkaköri kötelességem, akkor vajon a munkám elvégzése okán, amire egyébként én megbizatást kaptam, holnap nem fognak-e felállítani, és erre ők azt fogják mondani, hogy drága János, erre nincs garancia, és akkor ott leszek abban a slavastikában, hogy én pontosan azt csinálom, amit kell, de lehetséges, hogy pont azért, mert közben megváltozik a politikai akarat, egyszer csak ak nekem, hogy te ezt miért csináltad, mire én azt mondom, hogy de hát könyörgöm engem, erre kértetek föl, mire a másik fél azt mondja, hogy azt mondja, hogy tegnapig, de ma nem, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, rendben van. Tehát annak a súlyát, ami most van, e és ez ha félrejthető, félrejethető, én nem irigyellek, de én azt, a hangom nem lenne olyan, mint a tiéd engem, az nagyon megviselne, mert egész egyszerűen olyan kétségeim lennének, amilyen kétségekkel nagyon nehéz hétköznaponta úgy elvégezni a munkámat, ahogy azt elvárják tőlem. Ebben neked teljesen igazad van, és ugye ezért um, az emberben mindig felmerül Steve Jobsnak. Tulajdonított klasszikus mondás: hogyha azt szeretnéd, vagy, ö, hogy mindenki rajongjon érted, és mindenki mosolyogjon, akkor árulj fajlaltat, és ne csinálj más, Szóval, hogy ö, itt azért ö, egy picit ilyen a helyzet, ö, és hogy, ugye szoktam én itt néha a piaci kitekintéssel élni, mert meggyőződésem, hogy attól, hogy valami állami forrásból valósul meg, nem kell, hogy más folyamatokat ölejen fel, mint a mint a piaci környezetben, szóval, hogy az a, az ingatlanfejlesztő, fejlesztő, aki mondjuk 2008-ban a szakmai tudása alapján a létező legjobb döntést hozta, és svájci fron alapon megfinanszíroztatott mondjuk a Váciuti koridoron egy óriási irodaház építését, majd egyszer csak bejött a válság, elszabadultak az árfolyamok, és gyakorlatilag ezáltal bedölt a projekt, ez valószínűleg ugyanabban a cipőben, jár, mint aki ebben a politikai klímában próbál bármilyen szempontból hosszú távú révredig tud ciklusokon átívelőt alkotni. Tehát azért minden egyes alkalommal magasabb absztrakciós szintű premisszák is meghatározzák természetesen a, a, a környezetet, de azért van egy pont, ahol az embernek az a feladata, hogy ezeket lefordítsa a konkrétumok nyelvére, és szalai annák és miniszterelnöki illetkozatok keresztüzében a négy és a különböző médiumok által megfogalmazott vélemények és politikai gondolatok keresztüzében megértse azt, hogy akkor neki most egy szerződéses kötelezettségnek eleget kell tennie, fel kell függesztenie, köthet -e egyáltalán új szerződést. Hát vagy szól a betónnak, tenni. hogy lassabban kössön. Így van, így van. Tehát, hogy ezeket a, ezeket a döntéseket uh, meg kell hozni, én remélni, hogy részben egészben azért felelek ebben a projektben, uh, és ezt így gondolja talán uh, a, az által felsorolt uh, szereplők jelentős része is hogy ezeket a döntéseket én. Jó, Én mondom, azért nagyon nem bánnám, ha talán úr. onnan kikerülnek, különös tekintettel arra, hogy ugye az a pénz, amit ebbe fektetnek, azt a főváros szívesen látnám. máshol lásd még e, klubrádió e, karácsony, Gergely, mivel a legetproctseket a kormány által tervezett formában nem fog megvalósulni, ezért ott komoly források szabadulnak fel, amelyeket a már megkezdett beruházások befejezésére, és a budapesti közlekedés újra tervezésére kellene fordítani, ezeket az ügyeket a fő Tanács, a Fővárosi Közfejlesztések tanácsa jövő heti ülésén fogják átbeszélni a kormány képviselőivel, amire én nem láttam konkrétan, de a szó átvít értelmében tegnap elkerekedett Füriyes balás szemem, mert azt mondta, hogy hát ezt még ő se tudta. Igen, ez azért egy fontos kérdés, amit felvetsz, és érdemes is erről talán beszélni néhány mondatot, tehát szeretnék mindenkit egy ebben, ez nem úgy történik hogy meghatározunk a projektnek a budgetjét, lett ez e, pár száz milliárd forint, és akkor utána engem fölhívnak a magyar postától, hogy, e, hogy a igazgató úr itt egy nagyobb csomag érkezett, és akkor két pénzbe leteszik a szobába ezt az összeget, és onnantól kezdve pedig várják, hogy jelentkezzek akkor, amikor elkészült az összes épület. Tehát e, itt kormányelőterjesztések, kormányelő garmadája e, készületben az ügyben nagyon komoly szakmai kontroll mellett, amit a, a kompetens minisztériumok egyébként elvégeznek, és ö, én arra kapok először nem is kest, hanem csak döntést, hogy én kötelezettséget vállalhatok bizonyos szerződések megkötésére. És ha ezt megteszem, akkor arra van nekem kormányzati biztosítékom, hogy azok a források ütemezettel rendelkezésre fognak állni, amiből a Néprajzi Múzeumot, a Magyar Zeneházat, vagy egyébként korábban a szépművészeti Minisztérium a Milleneum Házat, a Kováronyi Kílagerőt, vagy éppen az Országos Múzeumi Reszterelési Központot, vagy a Parkfejlesztéseket tudom finanszírozni. Ennyi pénzről van döntés. Ma azt mondják a vonatkozó kormányhatározatok egyébként a még el nem indított beruházások tekintetében, hogy ha ott a tervezés, a véget ér, akkor le kell folytatni egy feltételes közbeszerzést, ez azt jelenti, hogy még mindig nincs pénz, csak egy feltételes közbeszerzést, és annak a végösszegével tessék jelentkezni ismételten a kormánynál, és akkor a kormány majd ezen a ponton eldönti, hogy a tárgyév költségvetéséből tud -e erre forrást allokálni, vagy nem tud erre forrást allokálni. Ez azt jelenti, hogy ezzel csak azt szeretném nagyon világosát tenni, hogy itt nem arról van szó, hogyha most születik egy döntés, hogy az új nemzeti galéria az később épül, nem épül föl, akkor hirtelenjében 55-öjel 100 milliárd forintnyi Felesleg keletkezik a központi költségvetésben, ami aztán mindentől kezdve, hogy diskurzusok után akár máshol. Hát Majd, csak ható. adott esetben másik fél éppen a politikából adódóan gondolhatja azt, hogy ezen is lehet változtatni, e, és nagy szomorúságomra a jövő hét péntekén megvalósul az a séta, amit én szerettem volna tető alá hozni, de nem sikerült, és ezt a rádióban többször el is mondtam. Igaz, hogy nem azok fognak ott sétálni és beszélni, akik a kivitelezők, de gondolom, te is tudod hogy sikerült megegyezni egy ligetbejárásban december 13-án, az jövő hét péntek 11 órakor két főpolgármester helyettessel, Kerpe Fróniusz Gáborral és Doroz Dáviddal, amint lesz pontos találkozási helyszín, arról majd be fogok számolni, Karácsony Gergely egyéb irányú elfoglalhatsága okán nem tud jelen lenni. Én nagy örömmel veszem, és talán címikusan hálmozik, hogyha ezt mondom, de uh, ugye azért 4-4,5 millió egyedi látogatása van a ligetnek, és főleg a téli időszakban ez relatív uh, kevesen jönnek, mert hogy szezonális a liget, mert ön örülök neki, hogyha ha, ha többen... De arról többen te tudsz egyébként, hogy Karácsony Gergely hét jövő héten beletek is találkozik? Én nekem erről nincs. Akkor olvasom neked, Karácsony Gergely nem lesz jelen ezen a találkozón, ő ugyanis egy másikat szervezett a jövő hét valamelyik napjára, ahol a Városliget ingatlan fejlesztő ZRT-vel találkozik és egyeztet a Ligetről, azonban erről nincs több információnk. Igen. Ez ezt neked se. Én tegnap beszéltem bárminiszteri biztos úrral, hogy kettünk között ö, tűnt el az információ a In Translation, de nem ö, történt jön még egyelőre nem érkezett meg hozzánk. Nem a, vicces egyébként, ér. tehát amikor nevetek, nem vicces. Tehát én azt kell, hogy neked mondjam, hogy em, amikor üzengetések formájában dolgozik a politika, és ez sok szempontból az egyszerű, ha én mondom, mint te, az, az tök mindegy, hogy ki csinálja, nem jó. Amikor leveleket, levelek születnek olyan ügyben, amelyben szerintem nem leveleknek kell születni, az nem feltétlen a kompromisszum keresésnek, hanem a tehetetlenségnek a jele, annak a tehetetlenségnek, amit egyébként az illető pozitívan ír le, de maga a cselekedet már nem feltétlenül produktív, de ebben könnyen lehetséges, hogy tévedek. Szóval az a helyzet, hogy egyenlőre főpolgármester úrtól ilyen irányú megkeresés nem érkezett főpolgármester úrra egyébként. De volna öh, igény. Volt, volt már, Volt már módunk öh, szót váltani a a Liget projektről, ugye azért ő korábban mégiscsak ö, öt éven keresztül 14. kerületi polgármesteri minőségében többször ö, ö, találkozott a Liget projekt ügyével, nem véletlenül tette a legfontosabb ö, politikai vállalásait. Ö, pont ebben az ügyben azt gondolom a, a főpolgármesteri kampány során én minden olyan szakmai tartalmú, de adott helyzetben politikai párbeszédet is támogatok, ami a tények megismerésére irányul. Mi, nekünk szerintem korábban is egy teljesen kultúrált kifejezetten jó, e, azt gondolom, hogy emberi viszonyunk is volt mindig. E, én bízom benne, hogy ez a jövőben sem fog változni, nem látom ennek jelét. úgyhogy ha meg fog minket keresni, érkezik ilyen típusú megkeresés, hogy mondjuk szeretné megismerni, hogy a Néprajzi Múzeum kivitelezése ténylegesen hol tart, és ezt teljesen elfogadom, hogy a ligetvédők által létrehozott különböző fórumokból dolgozó főpolgármesteri kabinett feljegyzései a hétköznapok sűrű munkája mellett nem biztos, hogy ugyanazt a képet rajzolja ki a néprajzi múzeumról, mint hogyha mondjuk főpolgármester úr kijön a mi járkéjünkre, és onnan ugye a teljes beruházási területet látja, és láthatja, és ha ehhez még hozzá is fűzhető az a két mondat, hogy milyen szerződéses kötelmek vannak, akkor ő, mint aki rutinosan mozog ezen a talajon, szerintem ő rögtön érti, és látja, hogy mi az, amiről egyáltalán lehet beszélni, és mi az, amiről biztos, hogy nem is érdemes beszélni. A gratulálók népes vagy nem népes csoportjához csatlakozom akkor, amikor a legjobb nemzetközi középület díj elismerése kapcsán még nem látva a kész épületet, de abban reménykedve, hogy emeli Budapest fényét, a zeneháza az Európa legjobb középület díjat kapta meg, amelyet tevettél át hétfőn késő éjszaka a Londonban. Azt kérdezem tőled, hogy a mi budapesti találkozónk holnap az áll-e még, mint az Őszpeterdi háza, e és abban a reményben köszönnek el, hogy jövő héten sem maradunk egyéb iránt téma nélkül. Áll, és nem maradunk jövő héten se téma nélkül. Oké, okay, rendben vagyok. Rendben vagyok, ez jó. Ez, ez, ez, ez, ez, ez frajdizmus volt, akkor holnap. Szia. Arra számítok, hogy különösen izgalmas témák jönnek a jövő héten. Rendben van, én nem fogok ellenállni nekik. Szia! Igen. szia! Önök György is Benedeket hallották, a Városliges ZRTV zilgazgatóját, és miután a beszélgetés előtt nem mondtam, hogy ezt a beszélgetést a Városliges ZRTV támogatta, szeretném elmondani a végén, hogy támogatta, és az elején meg szintén támogatta, de ott az hibámból ez nem hangzott el. Elnézést kérek. 8 óra 40 van szeretnének darabokra szedni, vagy éppen összerakni, vagy semmit nem akarnak tőlem 061-489-0999 és 06 amit én a világunkról el tudtam mondani az belesűrítettem ebbe a két interjúba. Azt is, ami nem való. Remélem észrevették, és remélem nem volt zavaró. Figyelek, ha van mire. The is a spiritual man is man. The two tiny and the great hatred. Úgy tűnik, hogy a főpolgármesterről a heti ténykedése olyan, mint az elefánt a portfelán Nagyon arról tanúskodik, hogy kapkozés nem hogy kezd előjönni. Mennyiben? Hát ez a hóhelyzet is például, amiket mondott, és hát ez, hogy most ezek a találkozók, amiket már kész, tényként bejelentek. Nézze, az, tény, az tény, hogy ö, nyilatkozatokkal nehéz megszüntetni a hóhelyzetet, az tény um, én megértőbb vagyok irányában abban, abban egyetértek önnel hogy szerintem tehát amikor Zugló polgármestere volt, nem beszélt nagyából úgy, mint egy rockstar, tehát Csináltak belőle a tanácsadói egy ilyen bölcs Salamont, aki nagyon kedvesen mosolyog, és erre én döbbenten nézek, és azt mondanám, hogy de gyerekek, ez a ruha, amit rámadtatok, ez nekem nem áll jól, de ő valamiért ezt viseli, és azt kell, hogy mondjam, hogy abban a közegben, amely őt megválasztotta, abban ő egyébként csillog és villog. Hát igen, most például tegnap is ugye volt vele egy cikk, és... Ugye az a fénykép a mellé téve, hogy nyári ruhában jön le a meccset. Jó, ez ne haragudjon, ez ezt... ez. Az a szerkesztő hülyesége. Örömmel konstatálom, hogy nincs több hozzászóló. Holnap Pikó András, Navracsics, Tibor, Baranyi Krisztina. A jövő héten már nem lesz Pikó András, és 2020-ban már nem lesz Baranyi Krisztina sem. Illetve, Piko András, ha akarna, akkor lehetne, de nem fogom megkérdezni, hogy akar-e velem együttműködni. 0614890999 és egy. Igen. Jó napot kívánok, Fiala Hós, Sosiszag úr, úr más vagyok! Szépen, tegnap is hallgattam a Főrjes úrral folytatott beszélgetését, ma pedig a Dógyavics úrral a projektről a mai politikai viszonyatban kialakult helyzetben. És megmondom őszintén, többször a Bicska nyílt az zsebemben, miközben hallgattam őket. Érdeklődik, hogy a másik oldal esetleg meg fog szólani valamikor a műsorában. Ha nem beszél rossz néven, ki a másik oldal? Hát, a jelenlegi városvezetésről. A, a jelenlegi városvezetésről, mint tudjuk, két, nem. Két, nem igaz, igaz, ne ugyan ne tegyen fel provokatív kérdéseket, de amikor 5 évig voltam Karácsony kapcsolatban, majd október 13-án eltűnt, mint szürke számára ködben. Ön idehozza Karácsony Gergelyt, és beszélni fogok vele. Csak Gergelye, hajlandó erről beszélni, vagy... Elnézést, a másik oldal ki lenne még? Hát ott azért többen is vannak a Karácsony gergei csapatában. Ez lehetséges, de számomra a másik oldal, ha volna egyáltalán másik oldalt, az Karácsony gergei. képviseli. Így aztán, hogyha ez az egyébként provokatív, de egyébként nagyon szimpatikus telefonnál rébe akar érni, akkor prezentálja nekem Karácsony Gergelyt, és abban a pillanatban beszélgetek vele messze átőzőrem, hogy dolgokálni akarjam, csak egy kicsit az, az egész témát olyan kiegyensúlyozatlannak érzem. Oké, okay, azt kérdezem Öntől, De? hogy mennyiben kiegyensúlyozatlan, mi olyan adalék kellene, ami egyébként az Ön fejében lévő dolgokat úgy egészítené ki, hogy arról kerek egészként tudna beszámolni? Hát, én szívesen hallanám azokat a témákat, akár egy hitában a Gyorgyavics úrral vagy a Fürges úrral, uh azokat a szémákat, amik a liget, liget további folytatása ellen. Nem tudom, hogy tisztában van-e, hogy jelleg a liget-folytatása szintisztán politikai mezőn van, és semmilyen szakmai vonzata ennek jelleg nincsen. Szakmai vonzata ugyanis a múltban lelet lett rakva, ez föl lett szedve, a politikai vonzatáról pedig nem lehet tudni, mert jelen pillanatban nincs olyan alkufolyamatban, mint amilyen alkufolyamatban került az atlétikai stadion. Hát a szakmai vonzat régesenet lerakva, nem történt semmilyen nyilvános vita, semmilyen igazi vita a liget projektről. Számtalan vita hát az, volt, az, ahol egyébként A az, az szerintem nem állja meg a helyét. Ön egyébként azokat a vitákat, amelyeket Persányi Miklós generált, azokra eljött? Tehát, mert azok én ott voltam, nem tudom, találkoztunk -e. Nem voltam ott azokon a vitákon. Akkor nem mondja azt, hogy nem voltak viták. Nem tudom, hogy ott volt e azon a vitán ahol karácsony Gergely Bálászlóval vitázott a mocsárban. És azoknak a viták. Elnézést, ha nem volt ott, akkor azt követően előbb nézzen nem. után, és utána vonjon felelősségre. Nem akarom én felelősségre. Akkor elköszönnél. El, hát még én. én. 0614890999 és egy Valami hiba lehet nem ha én magamat nem úgy látom, mint a Liget Project propagátora. 0614899 hat egy hat egy. Nem tudom, kiemlékszik arra, hogy én durván egy hónapja mondtam, hogy bár László szívesen vitatkoznak karácsony gyergelyel. Én ezt meg is hirdettem, ám a másik fél jelenlen, jelen nem levősége okán. Ez a vita elmaradt, és az már ebben a formában nem is megvalósítható azt követően, hogy milyen síkra terelődött. Annyi mindent kéne! Örött. Retinái kérdésem. Tessék. Aranyi Krisztus, kiért mondott nevet? Hát ezt majd tőle kérdezem meg. Hozzátéve, ha. hogy holnap azért azt elfogom neki mondani, hogy azt kikérem magamnak, még hogy egyébként kicsit meg is csúszik az én. Tehát az, hogy a 444.hu körbe kérdezi a polgármestereket, hogy felbontják-e a szerződésemet, vagy sem. Azt én azt gondolom, hogy először velem kell megbeszélni, és nem a 444.hu-val és miután Baranyi Krisztina elmondta azt, hogy nem bontja fel a szerződést idén, de jövőre nem szerződik velem, olyat követett el amiután én nem is értem, hogy egyáltalán miért jutott az eszembe az valószínűleg elsikkadt a figyelmem nem néztem oda épp úgy, mint hogy a szerződésemben is volt egy olyan mondat, amely tényleg olyan helyzetbe hozott aki, ha nem hallgatott akkor teljesen félrethető volt, hogy én egy propaganda készítek. Az egy másik kérdés, hogy aki meghallgatta, az nyugodtan megkérdezhette volna, hogy miért van egy ilyen pont, és akkor azt mondhattam volna, hogy én ezt nem olvastam el, de maga a műsor nem ilyen, de ugyanilyen felszínes voltam ennek az interjúnak az elolvasása, akkor valószínűleg a zavaromokán, én azt gondolom, hogy nincs az az erkölcsi alapja Baranyi Krisztinának, hogy bármit hamarabb közöljön a 444.hu-val, mint velem, és az a 444.hu, amelyik egyébként ilyen insinuációra képes, abból más gazságokat is kinézek, de egyébként a magyar sajtó így működik. De még egyszer mondom, nagyon rosszul cselekedtem. Hát rangon volt a magas stílus az mindenképpen. Szóval Tehát beválasztanám. Hát alul jó volt ez, ez mindenképpen. Mármint mi? Hát a ez a viselkedés. Igen, de még egyszer mondom, erre akkor jöttem rá, amikor már nekem se állt jól, mert ezt nekem hamarabb kellett volna észrevenni. Tehát amikor bennem egyáltalán felmerült a folytatás gondolata, akkor én egy olyan önellentmondásba keverettem, keveredtem, amit nem engedhettem volna meg magamnak. Én nem ajánlhattam volna ilyen együttműködés Baranyi Krisztinának ezután, és nagyon rosszul cselekedtem, és holnap, amikor ezt elmondom neki, rögtön hozzá fogom tenni, hogy ezügyben nagyon-nagyon hibáztam. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy holnap elérhető lesz. Biztos elérhető lesz. Én Baranyi Krisztináról azt gondolom, hogy ő egy csiszolatlan gyémánt, aki egyébként csiszolható. Én nem fogom csiszolni. De ezt megírhatja majd a 444.hu. Csiszolja őt a 444. Tudja mit? Ez legyen így egy majd, csiszoljon téged a 444. Hány éves a gyerek? Kettőfél és hatos. S hova tartanak? Havodába elaludtunk. <hállt> Mikulásról vitatkozó, hogy csédik kicsit ilyen. Kicsit ilyen. És miről beszél a kisebbik? Énekel és azt én nekem, hogy nem bírom. Az azt nincs, hogy itt ki a kido a szárni. Viszont <gül> Nem bírom azt, azt sokszor át teszem. <gül> Köszönöm, hogy hívott a bizonyulásra. <gül> Hallgatok csak, hogy jár a fejem elnézést. Most azt valósítom meg, amit a Szilágyi a csöndről beszél, hogy egy is mi minden lehet. Most éppen a csönd pillanatai vannak. 06148909999 és 0636771161. 1489099 és 083677161, bármilyen témában. Annyi mindent kéne még elmondanom. Igen. Arról jó napot, kis Péter, vagyok, szeretnék, hogy ismeri -e ennek a nélküled számnak a P-Mobil készített feldolgozását? Még nem. Most jelent meg CD-n, kb. két hónappal ezelőtt. Igen. És csak azt akartam mondani, hogy ugye mostában elég gyakran beteszik, hogyha azt meghallgatná, Igen. a, el, a szöveg, szövegtől eltekintve, mintha egy teljesen más ö, ö, ö, ö, zene lenne. Tehát semmi ilyen szomorúság, semmi ilyen, uh, Jó, csak azt értsen meg, hogy két dolog, három hanem dolgot... Hanem élet, élet, élet van benne. Há... Bármint abban a számban. Igen. Három dolgot szeretném mondani. Egyrészt az ismerős arcokkal én úgy ismerkedtem meg, hogy egy TV eseményre engem meghívtak valami gramofon gála volt, teljesen alkalmatlan voltam, ahol Nyerges Attila biztosított engem a Nagyra becsüléséről, hogy akkor sem voltam egészen más jellegű műsorvezető, mint most. Én akkor az ismerős arcokat nem ismertem, nem tudtam hova sorolni, kaptam ajándék cd hogy a többi CD-m honnan van, foggalmam nincs, én nem vagyok egy sarcok rajongó, de az utálói közése tartozom. Nekem ez a CD, amin a nélküled meg volt, vagy meg, rajta van, ez nekem megvan öt éve, soha nem hallgattam, most erült ki, hogy nekem ez megvan. Észesevet, hogy honnan van meg, ne kérdezze. Talán tőlük kaptam. És miután ugye kim voltam azon a mérkőzésen, eh, ahol el híresült a történet, miközben én kimaradtam belőle, mert a VIP belső helységében voltam, és nem voltam kinn a stadionban, csak a himnuszra érkeztem ki. Ennek következtében, meg a vita következtében egy olyan, olyan szimbolikus történetté vagy zene számá vált, amit én nem hallgathatok meg a p mobile hiszen az nem ennek, a, ennek az eseménynek a része. Az, hogy egyébként ennek van feldolgozás, oké, de az hidege, hogy hiszen ez az, ami engem melegen érint. Értem, értem, értem. Tehát ő ehhez, ehhez kötődik. Nem kötődöm Ö, hozzá, ha... ehhez kötött engem a hazai történelem. Oké, okay, oké. Okay. Viszont hogyha, hogyha zeneileg nézi a kettőt, akkor szinte azt gondolnám, hogy ég és föld vagy vagy, vagy, vagy tűz és jég, szóval teljesen, teljesen sikerült úgy feldolgozni, hogyha ezt nem ismerné, akkor, akkor azt mondaná, hogy ez egy, ez egy fantasztikus rokszám. Érzi, mit mondok. Tehát nagyon sokszor vannak úgy, vagyunk úgy, hogy a feldolgozás, az hát valaki elénekelte még egyszer. Csak azt is, hogy nekem nincs ehhez olyan kötődésem, ami alapján érdekelne a feldolgozás. Az a kötődésem Aha. pedig, ami van, az kizárólag ehhez köt. Értem. Jó. Rendben. De tökéletesen értem, amit mond. Hozzátéve, hogy sajnos nem mondhatom meg önnek, hogy hogy ki az illető, de nekem van olyan ismerősöm, aki ma a gyerekének naponta játszik le olyan számokat, amelyek egyébként e, itt most a nélküled történet kapcsán jöttek elő, beleértve magát a nélküledet, hogy a gyerek majd egyszer visszakérdezett tőle e, az ügyben, hogy neki ezt annak idején miért kellett meghallgatnia, nem tudom, mint hogy azt sem tudom, hogy ami most elkezdődött, az mennyi ideig tart, de innentől nem folytathatom, mert nem szeretnék minimálisan se, hogy bárki rájöjjön arra, hogy ki az illető. Én minden esetre döbbenten néztem a történetet. E, egyszerre tetszett, és egyszerre nem tudtam vele mit kezdeni, de annyiban mindenféleképpen tudok vele mit kezdeni, hogy látja, nem egy gyerek esetében, de ebbe a műsorba is fogta magát és beköltözött. Mindenféle pozitív és negatív tartalom nélkül, ugyanez a gyereknevelésnél már nem biztos, hogy elmondható. Számomra jelez valamit, amit megjelenítek zeneileg. És ha ez egy vidám dal lenne, akkor nem tudnám megjeleníteni, hiszen akkor az nem az lenne. Aha. Oké. Okay. De milyen? Köszönöm. Jó? Önnek tetszik ez a P-Mobil feldolgozás? Hát, uh, igen, igen, tehát. Uh, én ezt a számot, körülbelül ezt a nélkületet már nagyon régóta uh, ismerem, uh, mert az én fiam is uh, focizik uh, 14 éves most, és ugye hát a focisták uh -huh. között azért ez a szám ez eléggé uh -huh. ismert, hiszen a, a uh -huh. sokszor énekelték a uh -huh. Fadi drukkerek is még, amikor a Fadi ugye az MB2-ben uh -huh. volt, és, és tulajdonképpen ő talált rá a Youtube-on a, a másik feldolgozásra, amiről a feldolgozásra, amiről beszéltem, és, és ő mondta, hogy, hogy ez ugyanaz a szám, de valahogy más. Egy 14 éves gyereknél. És ö, megvettem ugye most a, a, a lemez, és hát azóta többször hallgattuk, és... és neki az, hát, az ugye, jobban tetszik? Már... Tessék? Neki az nem, jobban? nem, nem, neki, nem. nem neki, neki azt tetszik, amikor a Fradi ö, tábor előtt, vagy a Solán tábor előtt, ugye ö, valaki sétál, és, és, és a tábor énekli ezt a, ezt a számot. Uh, de, de ő fedezte föl, hát a Youtube-on ugye, ahogy nézeketi mm -hmm. a, a videókat, akkor feljött neki ez, és azt mondta, hogy hát ez ugyanaz, csak más. Mm -hmm. Úgyhogy, uh, Köszönöm, hogy felnívta rá a mert de, de azért sem fogom lejátszani, lehet, hogy otthon meghallgatom, mert hogy ez az, ami kifejez valamit, ha azt leadnám, akkor túllépnék valamin, amin még nem léptem túl. Illetve ha túllépek rajta, akkor majd ezt se fogom lejátszani. De most é. még nem léptem túl ezen. Jó, oké, okay. rendben. Köszönöm szépen, Köszönöm. hogy hívott. Viszontalásra! Viszont. 061-489-099-9 és 06 30 1161 Figyelek, ha van mire! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Fülöp Iván vagyok. Szia, Én! Nagyszerű! Küldtem egy SMS-t ugyanerről a számra. A, az email, a gmail címét kérném szépen, hogy küldje el, mert már küldtem egy pár érdekességet, és a gmail mindig azt írta vissza, hogy a címzet nem elérhető, nem létezik. Döröpont! De így, hogy ő betűvel? Nem, nem, úgyhogy doktor, tehát kis d, kis r. Pont, a nevem Fialajanos Janos Gmöl. Ne <háha> én félreértettem, mert én úgy mindig, hogy dörög. Ö, pont, tehát akkor doktor, ez dr. Úgy. dr. Fialajanos Kukacs kukac, Gmöl. Hm. Oké, okay, köszönöm. Én is jót. köszönöm önnek is. Mind 061 48 -9 -9 -9 -9, és 06 -7 -7 -1, -1, 1 figyelek ha mire belélt, hogy sms nem tudom hova küldött itt vége a mondatnak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 Patat, mint az rugott kö, mint a fáradt vándor, ki nyémán enni kér. Otont házat, hazát, nyugalmat már. Jó reggelt! Jó reggel Tagányi vagyok. Hát, fiala úr, én tudom, hogy nem vagyunk egyformán fontosak egymásnak, de nagyon csalódott vagyok, hogy nem tette fel a főügyész Baláznak az én kérdésemet. Hogy csak ezt akartam mondani. Tudomán so vettem. Itt ezt a dalt és most már, már hallgatom jó, sokszor, én egyébként is ismerem és én is hasonlóan ismerkedtem meg velük, én meghívtam őket abban a műsorban, ahol én dolgozom. Nem, először nem szántam, volt, de megmondom őszintén, sohasem soha semmi rosszat nem tapasztaltam róluk, tőlük, velük kapcsolatban. Hallgatom ezt a dalt és az jutott eszembe, hogy, hogy mit gondol erről a zenekar, ami történik velük. Tehát azt elmondta egyébként a nyerges, hogy nem erre írták ezt a dal. Valószínűleg nem volt ellenük, amikor ezt így fölkapták, de hogy ez, ami most van, tetszik-e nekik ezért a Nagyon rendben. érdekes az, amit mondasz, annyiban, hogy nyilvánvalóan torzulnak, és nyilvánvalóan ezt a torzulást nem lehet elkerülni. Tehát mostantól kezdve, ahányszor eljátszák, ez nem a gyöngyhajulány lesz. A gyöngyhajú lány az én életemben sokkal fontosabb, mint a nélküled, de a gyöngyhajú lánynak soha nem volt olyan tartalma, mint a nélkülednek, és ha volt, akkor az abban volt összefüggésben, hogy csókolóztam-e rajta, vagy sem, emlékezetem szerint nem. A nélküled pedig egy olyan tartalmat nyert az együttes életében, amely az ő rock karrierjüknek szerintem nem része, és amely súlyos sebet ejtett rajtuk, független attól, hogy közben megemelte őket. Igen, vannak itt van nekik nyilvánvaló ideológiai irányultságuk, ezt nem is tagadták soha, de azt gondolom, hogy ők nem erre vágytak igazából. Nem, de az a... Legalábbis, düh... igen? legalábbis remélem. Én is ezt így láttam vagy azt a dő, amit én az énekesben látok, eh, hontanrás, vagy eh, más okán, azt én teljesen megértem, különös tekintettel arra, hogyha egyébként azt nézem, hogy a sajtó milyen eh, kesztyűskézzel kézzel bánt a gangstával, amikor az úgy rendezett le eh, adott esetben nézőt, ahogy szerintem azt követően soha többet nem kellene, hogy színpadra állhasson, de ez legyen a sajtónak és a gangstának a része, vagy a, a, a területeiben nem szeretnék ennél mélyebb, csak valamire emlékszem, ha rosszul emlékeznék, akkor elnézést kérek, de ezt, ez, ez úgy befolyásolja az ő létezésüket, amiből nehéz kijönni, én kivárom nekik azt az optimumot, amit talán elérhető. Én is így vagyok valamint. Sokszor eszembe jut, hogy van talán a másik oldalnak is hogy a, a lehetett mondani hasonló dala, például én Haírózsa volnék, de abban nem történt meg valahogy ez nem, a bajta... Nem, nem, történt meg valahogy. nem. Ezt, ezt tökéletesen látod, mint ahogy erről beszélgetni, meg teljesen álságos lenne. Köszönöm. Én is. Tessük. Tessük. Álszám. A tagáinak ezt az e nem találom. Belét, hogy emiatt telefonálni, de hát legyen ez a tagáinik gondja. Menjen, menjen. Menjen, menjere. menjen. Nem találom. Ha elküldi, akkor legalább tudom, hogy, hogy hogy érdemes lett volna, tényleg emiatt fölvenne a telefont, valami azt sugja, hogy nem. Különösen annak okán, hogy ennek a tenapi beszélgetésnek nem nagyon volt üres járata. De kiderül, hogy elküldél, vagy sem. négy darab hüvelykújat küldött vissza. De mi volt ez? Mondja már meg. Hát, hogy a repülőtéről bevezető utot próbálják-e valahogy rendezni, hogyha akarnak atlétikai VIP-t rendezni, mert rengeteg ember fog idejönni felszerelésekkel. A, barony, a Baronyi Krisztinával erről volt szó, és emiatt telefonálni, oké, rendben van, én is nagyon sajnálom, hogy nem tettem fel. Ugye, Krista, te, aki ezt elküldted, ugye azt írja a 24.hu, és ezt Géza, visszajössz, akkor megbeszélhetjük, ugye visszajössz? Ja, itt vagyok. Készült egy interjú a demokratában, Nyerges Atilával, olvasom a kérdéseket a közelmúlt eseménye után, talán kijelenthető, annál értékesebb ajándékot, mint egy új élet, nem igény kaphatott volna az 50. születésnapjára. Nem igaz? Motorbálesetes szenveded, mi történt pontosan otthon, de még sincs rendben valami, de lett, hogy ez, ez az állapotáról szól, rengetegen izgultak. Önél, nem sűrű járt kórházba, de amikor igen, akkor megadja a módját, felismerték a műtőben, hogy érzi magát most. Mennyire kell változtatni eddig életmódján a motorját elásta-e? Amíg lábadozott a nélkülödés, ezáltal a zenekar a figyelem középpontjába került, érdekes a dal története, 12 ezer előtt jelent meg a rajongóik, azonnal szívükbe zárták, és el is válták, hogy minden koncerten elhangozon, de a szélesebb közönség előtt csak évekkel később állt. igazán ismerték. Egyrészt annak köszönhetően, hogy ez lett a felvidéki daszlabdarúgó csapatának szurkolai himusza, másrészt, hogy Orbán Viktor megosztotta a Facebookon a Nemzeti Összetartozás napján, ezzel, hogy a puskés aranyna avatásán csendül fel a csúcsra ért Válasz! Azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy most jár a legmagasabban a története során, de azért bízom benne, hogy lesz még ennél ismertebb is, hiszen olvashatunk olyan kritikát, amiben a szerző arról ír, eddig sem tudta, hogy létezik a nélküle című dal kérdés. Az Index szerzője úgy fogalmazott számára, hogy a a könyvéből volt ismerős az a sor, hogy egy vérből valók vagyunk. Nem, egy vérből vagyunk. Válasz. Ezzel a speciál lényegre tapintott, annak idén többször előfordult, hogy amikor megjelent egy lemezünk, odajutjuk a dalok mellett, hogy mire gondoltak költöm, amikor megszületett ez a szöveg. Emlékezettem ugyanis gyerekkoromból, emlékeztem ugyanis gyerekkoromból arra, hogy mikor az iskolai versenyzése során elhangzott ez a kérdés, az ember gyakran nem tudhatta biztosan, tényleg az járt a szegény szerző fejében, amire mi gondolunk, vagy valami egészen más. Ezt el akartam kerülni a videaink kapcsolatban, nélküleddel kapcsolatban, még arról is beszélgettünk az zenekarra, tegyük -e ezt a sort idézőjelben, odaírva mellé záruljában, hogy kipling vagy elég is egyértelmű lesz a forrás. Az egyvérből az vagyunk számon az összetartozásról. szól pontosan arról, amit ebben a dalban szerettem volna megjelenteni. Az Indexer szerző és mások is gúnyolottak azon, hogy a puskás arénában 65 ezer ember felállva énekelte a nélküledet. Ez meglepte? és akkor innentől kezdve most meg kell, hogy vegyem a demokratát, mert úgy, ugye edd, eddig van az idézet, de ír erről a 24.hu, és még egyszer mondom, ugye most fájúan hiányzik egy rész, tehát e, azt Igen, ez meg. a lényeg. Igen, de e, ugyanakkor, amit a 24.hu ír, és ez egy szerkesztőségi cikk, így szól, interjút adott a Magyar Demokratának Nyerges Attila, majd idézi a cikket, ugye, hogy ezeknek mi értelme van, ezek nagyon fura dolgok, mindegy, hát ugye valamit írni kell, viszont megjelenik benne az a mondat, az újságírók elleni heves támadás azonban valahogy kimarad a nyerges atilával folytatott beszélgetésből, és úgy látszik, se a demokrata sem az énekes inger küszöbét nem ért el a verbális lincselés. Tehát ez hazugság, mert hát most, pont most volt szó arról, hogy, hogy a neki ezt a kérdés, hogy mit szól az újságírók a támadásához. Vagy, most az itt először ugye fordítva tetszik fel a kérdést, tehát valószínűleg reagál rá, Nem, jö, jó, sőt? én a, a, jó, nem tudom, hogy emiatt megveszem a demokratát, de ezek szerint a, a, az, hogy mit írt a Miklósi Gábor a szerepelben, de maga, maguk ezek a plakátok a 24.20 szerint nem szerepelnek, e, mm. és e, a, a cikk címe pedig az hidege, hagyja a nélküled énekesét az újságírók ellen indított antiszemita kampány, amire pontosan azt tudom mondani, hogy, hogy hidege hagyja-e, vagy sem, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a demokrata nem kérdez rá, és Nyerges Attila emiatt külön ezt nem említi meg, de hogy egyébként hidege hagyja-e az anti a kampány, ez szerintem kifejezetten az én ízlésem ellen való. Én is azt gondolom, hogy az a barfja 24.hu-nak az egészből ez jött le. És akkor a 24. Hát nem tudjuk, hogy ez jött ez de le, de a címében az, mindenféleképpen ez a címav, ezt ez címav, jeleníti ez címav, meg, hát és azt kell, hogy egy, mondjam, hogy ez, hogy... ez a lead, akkor ez nagyon szomorú. Olyan nagyon szomorú, mint, mint a demokratának a hozzáállása. Szóval, az, szóval tényleg olyan szintre sikerül elásni magát, mint két oldalnak. Jó, csak így... pontosan azt akartam mondani az ásásról, hogy pontosan időnként az a benyomásom támad, hogy a politikusok már nem tudnák leállítani az árokásást, amit egyébként ma a sajtó olyan ütemben űz, hogy az valami egész elképesztő. Tehát mely szerint, mely szerint hidege hagyja a és énekesét az újságírók ellen indított a ehhez csak azért nem tudok százszázalékosan hozzászólni, hiszen a cikk egészét nem olvastam. De az, amit a 24.hu ír ennek kapcsán, az arról szól, hogy nem tették fel ezt a kérdést, ő pedig nem reagált, ami egyébként lehet a hiányérzete a 24.hu-nak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És föltennék önöknek egy kérdést, amit föltettem a nagyon messziről jött emberen, de amit most szándékosan nem mondom el, hogy ott milyen kérdést tettem föl. Ha 24 ez zavarja, akkor mi lenne a 24.hu dolga az önök véleménye szerint? Hát, nagyon nem izgattam föl önöket, vagy nagyon törik a fejüket. Igen. Na, hát azért azt elmondom, hogy szerintem, hogy hát meg kell keresni a Attilát. Így van. Kész rendelkezésre okay. Így van. Tök Tök van. Így, egy. Jó, csak azt az gondoltam, hogy ne veled fejeződjön be ez a beszélgetés, de befejezted, és teljesen igazad. Igen, ennyi. De lehet, hogy már csak egy hallgató maradt. Jó reggelt. Jó reggelt, hát szerintem a 24. húnak meg kéne keresni az énekes, és így. így, így, így, így, így. És a másik, a, egy dolog, ami izgat, hogy én nem nagyon találkoztam ilyen antiszemita het kampányal. Tehát de nem volt, nem nem volt. volt, de ez hát András. Nem egy plakátot, egy plakátot, nem látom, egy Nem igen. egy plakát, nem egy plakát volt, amíg az Izrael nagykövetség <hállt> is tiltakozott. Tehát az, az hát én meg úgy hallottam, hogy még az, még az is lehet, hogy azt a 24. húsok csinálták azt a plakátot. Jó, szerintem itt most köszönjünk el egymástól, ugye? Nem, azt én csináltam. Azt én csináltam. Eredetleg Ács Dánielt akartam rátenni, de nem tudtam rájönni, hogy miért is tegyem őt rá. És akkor valahogy a, a, úgy ráraktam a Dezső Andrásnak a Miklósi Gáport. Viccelnek már benne, de tényleg. Hogy én hülye vagyok. Az oké, okay, de hogy önök ilyen hülyék legyenek, azért az nincs rendjén. Jó reggelt. Jó, ez tehát az újságírónak azonnal föl kéne keresni a nyelvet. A pillát is beszélnek. Erről, er erről van szó. Olyan hangul, mindig azon gondolkodom, hogy ha én hasonlót csinálok, akkor betelefonál le valaki, és elveszi annak az erejét. Mert az ember óhatatlan mond mondatokat, ami után korrigál, mert ő is érzi, hogy nem stimmel. A leírott szóval ugye az a baj, hogy az úgy marad. Hát olyan újságírás meg nem tudok elképzelni, mi most egyébként általános, de nem szeretném, hogyha sokáig így tartan, hogy valaki a számítógép előtt újságot ír, és sehova nem megy oda, legalább a teljesen. Hát a pontosan melyet, ugye ez, nem ez nem történt a 444hu húval, amikor átvették az index cikkét a tekintetben, hogy kik lettek igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok, és amit az index rosszul írt, azt átvette a 444.hu, és mindjárt kommentárt is fűzött hozzá. Nem véletlen az a mérhetetlen kétkedés, ami bennem a világ dolgaival kapcsolatban van. És még időnként így is jégre futok. Nehev ilyen műsor a jövő héten nem lesz. Hogy hogy fog megállni, nem tudom. Szerintem más lábbal fogok fölkelni. 061 489 0999 és 3677 De lehet, hogy az izraeli nagykövetség csinálta ezeket a plakátokat. Ha már lúd, akkor legyen kövér. Igen. Jó akkor csak azt szeretném hogy a tegnap vagy tegnap műsorában szó volt arról, hogy esetleg a kormány találta ki ezt az alagutas történetet. Annak akkor miért nem kérdőjeleztem meg azoktól, akik betelepszoláltak ide, gondolják mikor az előbb? betelefonálat, megkérdőjelezte, hogy az én azt az is, is megkérdőjeleztem. Hát nem, nem emlékszem rá, mondjuk, na mindegy. Hát akkor hát... rosszul emlékszik rá. Küsdjön meg a telefonjával, ha már velem nem sikerült. Megvárom. Hosszú küzdelem. Hosszú, nehéz küzdelem. <tos> Azóta már szó volt arról, hogy a csempész alagút Foggalmam nincs, hogy az az alagút milyen. Ha én ástam volna ki, akkor tudnék róla beszámolni, így halavány lilak gőzöm nincs róla. És tegnap se volt. Van rá igény, hogy azon migránsok közlekedjenek, azt tudom. És arra is van rá igény, hogy én erre rosszul reagáljak. Kár, hogy nem történt meg. Nagy hiba volt a részemről. Lehetne plakátot csinálni rólam. Vant itt. 06148909999 és 0636271161 figyelek a vami Mint a villám tépte magányos fenyő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 éveket, hogy történjen bármi, Ma még élünk, és meghalunk, Mi egy vérből valók vagyunk. Mint a leszakított, haldokló virág, Mint az ötmillió magyar, Akit nem hall a világ.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 Meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk Hogy történjen bármi, amíg élünk S meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk Mi egy vérből valók vagyunk hat egy négy nyolc először Jó reggelt kívánok, szücslát, László vagyok. Uh, most nem terrel 24.0-ra, nem találkoztam ezzel a cikkkel. Nagyon szomorú vagyok, nyilvánvalóan meg kellett volna keresni a nyerges a tillát. Az érdekelne, még nem látom azt, hogy ki írta ezt a cikket. 24.hu, ez egy szerkesztőség cikk. Szerkesztőség cikk. Mert számomra még fontos lenne, hogyha például a Nagy József írta volna. Nem, ő, de nem ő írta. Nem, ő nem ő írta. Nem írta. Vagy ha ő, ő írta azt a 24.hu mert... nevében írta, ez egy bevett gyakorlat az interneten, abból adódóan hogy nem tudják megtölteni mivel, így aztán egymást idézgetik olyan dolgok kapcsán. Tudja, ez olyan, mint amikor Új Péter felfedezte a húcipőt, amiben ő maga is írt. Ezt nem tudtam, de így már... Az értem. előző szám, ami az ATV-ről szólt, arról először a 444.2 számolt be, mintha egyébként a hócipő nem jelenne meg két hetente, de képzelje el, hogy felfedezte Új Péter azt az újságot, amely egy egész oldalt ír. Nem hihetetlen? Az, Csupa az, morális volna... híró van ebben az országban, és nyilvánvalóan, hogy egyetlen ember van, aki alkalmatlan ebbe a körbe belépni, az én vagyok. Annyiban lett volna ez a releváns információ számomra, hogy én úgy gondolom, hogy meccsre járó ember érti, hogy miről szól az a szám, érti a történetet, érti a az egyik oldalon, talán érti a másik oldalon is, és az nem érne ilyet. De lehet, hogy tévedek. Mindegy, köszönöm szépen. Szívesen. Egyelőre a 24.hu nem tartozik a fennhatóságom alá, nagy valószínűséggel nem is fog. De mint liberális ítélősző, kedves Péter Horvát, bármikor eljárok. Aztán versenek a mókusok közé. 06148909999 és egy először. És ezt azért mondom, mert hogyha ide ragasztanak, magadok. Ha nem ragasztanak ide, haza vegyek. De ahhoz telefonálni kell. Egyébként 95. 0614890999 és 0636771161 másodszor És utoljára 0614890999 és 0636771161. Senki többet? Ezt a két számot, amivel kezd és zárom műsor, ezt nagyon kitalálta a Petmeteni. Ami nem azt jelenti, hogy a többi dalát ne találta volna ki annak idején. Az újabbakkal kevésbé tudom itt kezdeni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel 7 óra után találkozunk. Döröpont kis D kis gmail.com. Még 16 másodpercük van, hogy ide Még hat. És még valamennyi, amíg én Hát én az időt, ha akartak volna még, megtaláltak volna, majdnem másfél percen keresztül, de nem tartanak rám igényt, úgyhogy elmegyek, ahogy anyukám mondta házóval. Viszont hallások!